Det är den 24 september och det är dags för det e avsnittet av Radio Framåt. Vi sänder live som vanligt så hej och välkomna till alla er som lyssnar live och hej och välkomna till alla er som lyssnar i efterhand på mp3-filen så går att ladda ner via iTunes eller på radioframåt.se. Varför jag säger det vet jag inte, ni har ju redan laddat ner filen men ni kanske har fått den av en vän. Jag som pratar nu heter Dan Eriksson och med mig har jag Magnus Söderman. Normalt har jag också med mig Jonas Stjär. Jonas är dock inte med just nu men vi hoppas att han kommer kunna vara med senare i programmet. Eller gör vi verkligen det? Nu är det ju bara eliten kvar. Så det <laughs> nu ska det ju vi, bli väldigt bra där. Nu ska vi äntligen få tala utan att han märker orden. Elände. Ja, nej, men nu, nu hänger ett stort ansvar på dig här Magnus för att uh, nu ska du tala för två jag måste hålla koll på de här sociala medierna, nu får jag ju säga sociala medier så att, uh, Precis, Du ser, det är redan, det är redan roligare <laughs> um, Så du måste babbla jättemycket och i vårt nionde avsnitt, det är nu mer live på scenen avsnittet på Nordisk Vision, så nämnde du att så fort du får en mikrofon framför munnen så är det svårt att sluta prata. Mm. Jag vill se prov på det ikväll. Men det är ungefär som när man säger till en: en alltså när man uppvaktar en, en flicka som man är intresserad av så säger man att jag tycker det är jättekul att dansa. Eh, eller liknande, det säger man ju bara för att liksom få dem på kroken sen, sen allting är klart så kanske man inte tyckte det var så kul att dansa det är ungefär som jag och mikrofoner att, eh, och så det är mer en approach av grejer jag har för mig <coughs> sen stämmer det inte riktigt eh, kanske. Jag tycker att det är ganska kul att dansa men tjejerna som dansar med mig tycker inte att det är lika kul. <hör> <hör> <hör> men jag har jobbat upp min radiovana idag ehm um... I uh, förmiddag så blev jag nämligen intervjuad utav uh, en reporter på verkligheten i P3. Aha. Den här verkligheten, det känner jag, det är ett namn som vi borde tagit. Ja, faktiskt. Det är, men det är typiskt, typiskt gammal media att göra anspråk på saker om de inte har överhuvudtaget någonting med att göra, som verkligheten till exempel. Ja. Men ja, vad men handlar vi... det om då? Ja, vi blev kontaktade efter... Um, uh, var det förra avsnittet eller förra avsnittet när vi pratade om det odödliga? Det måste ha varit förra avsnittet, 14. Ja, um, och i veckan kommer verkligheten i P3 att uh, sända ett inslag om det odödliga. Med vilken vinkel vet jag inte. Um, men uh, de hade lyssnat på Radio Framåt, precis som alla andra människor. Och... Um, vill att jag skulle uttala mig om det hela. Och jag var ju tydlig med att jag inte kan representera de odödliga på något sätt. Jag har inte ens varit i Sverige knappt sedan det lanserades där. Men däremot så kunde jag tala som representant för Radio Framåt. Så att på de villkoren ställde jag upp en intervju. Och intervjun idag tog drygt en halvtimme. Det blir väl någon halv minut mer i reportage som var... Alltså senast jag ställde upp på något sånt här med Sveriges Radio. Då var det med vår älskade Kristoff Andersson. Åh, denna denna som ett... bodde ja, det är helt, han är helt otrolig. Han ja, är då fick um, kardi syndom man. Men då satt vi på ett ett fik i Stockholm och, och du um, alltså du umgicks i fysiskt med människan. Han bjöd ju på kaffe och kaka. Ja, ja vill står det klart. Nej, och jag vill, jag, jag vill inte ens ta kaka. för man, man vill inte känna sig så här: gå på i. Jag sa: alltså, Men eh, Sveriges radio betalar. Ja. Jo, men nej, jag vill bara ha kaffe. Jag skulle ha tagit kaka sen. Men ja, det är lite för sent nu. Eh, men då, det, jag har mig för, om jag inte minns fel, så tog den här intervjun upp mot två timmar. Men vi säger att det bara var en timme då för att vara på den säkra sidan. Mm. I reportage till slut, reportage var 45 minuter. Eh, från min del, kom med en mening. Aha. Det kändes ganska meningslöst. men Så jag räknade inte med att vara med jättemycket i det här inslaget. Och man märkte också att hon på klassiskt maner ställde samma fråga på olika sätt flera gånger. Mm. Mm. För att jag kanske skulle svara på ett sätt som bättre passade deras syften. Men fick du någon uppfattning om vad hon var ute efter? För det brukar man ju kunna känna på sig att alltså ungefär det här, alltså hur de ställer frågor och sådär. Var någon... Någonting. Ja, alltså. Lite grann med hur vi försöker paketera nationalismen idag, alltså hur vi försöker att eh, nå ut med den på ett annat sätt. Och jag menar, det är ingenting som jag förnekar att vi söker nya sätt att paketera alltså att, att presentera den på för olika målgrupper. Nej, det är och det, det sa jag också. att det är självklart, vi behöver ju eh, informationsmaterial eller. ja. Propaganda kan man också säga, nu använder jag inte det ordvalet just då- mm. för olika målgrupper. Och det odödliga når en viss målgrupp. Sen kan man producera någonting helt annat för en annan målgrupp. Men det där tycker jag är intressant faktiskt. att När vi säger att ja, men vi, har, vi har information eller... Vi ja, använder ordet information och vi säger, säger vi så att ja, vi har information- som riktar sig till, till yngre personer. Vi har särskild information som riktar sig till arbetstagare- eller arbetsgivare- och så vidare. När det återberättas då är det alltid så jävla onskefullt när vi har sagt det. Mm. Det låter för det här att ja, de riktar in sig till de här grupperna. Jag menar, vi gör ju ingenting som skiljer sig nämnvärt från någon form av opinionsbildande verksamhet. Eller snarare vi skiljer oss inte alls ifrån annan opinionsbildande verksamhet i uttryckssättet så att vi skiljer oss i det faktum att vi har sanningen. Mm. Eller åtminstone i någon form av äh, intellektuell hederlighet. Men... Ja. Eh, men ändå så får man det, allt, allt vi hör får man att framstå som att det är någon form av eh, så här onds, ondska på något sätt. Och det är alltid, alltså det är som man själv känner när man hör det återberättat. Och när man ser de här eh, vad heter det, dokumentärer och sånt där. Att man, man får den här känslan att det här verkar vara väldigt otrevliga människor, liksom fast man eh, vet att det är oss. Mm. Ja, och jag sa var tydlig med det flera gånger när hon ställde frågan om paketering och är det ungdomar ni vill nå och så vidare. Alltså precis som alla eh, politiska organisationer eller ungdomsförbund så försöker vi presentera vår politik på ett sätt som är attraktivt som gör det lätt för människor att ta åt sig. Mm. Det är ju absolut ingenting konstigt. Och Vi får ju se hur klippningen blir sen. Jag spelade självklart in hela intervjun, jag också. Ifall att man blir Alltså om all någonting blir helt taget ur sin kontext Så har jag i alla fall originalet inspelat Men alldeles oavsett äh, finns ingen möjlighet för oss Att äh, lägga in den i äh, Programrullningen äh, Alltså äh... Jo, jag har tänkt att äh, De får sända sitt äh, inslag först äh, Eftersom att det är hon som har gjort intervjun Och sådär ja. sen, äh, sen efteråt så publicerar vi Intervjun i sin helhet Där har vi återigen en stor skillnad mellan oss och dem äh, Hedlighet äh, mm. Du är öppen med att du har inspelningen och du väntar med att sända den Fast du inte behöver göra det mm. uh, En stor skillnad Men det jag är mest upprörd över Nu när jag hör om detta Det är att, alltså att ni pratade om de odödliga mm. Radio Framåt då? Jag, jag försökte nämna Radio Framåt så ofta det gick <laughs> Och ett, mitt krav För att ställa upp på intervjun var att det skulle vara tydligt Att jag talade som företrädare För Radio Framåt så att ni som har kommit in i den här veckan genom Google eller liknande, för att ni har hört om Radio Framåt i P3, välkomna. Här har ni Radio där vi inte ljuger. Precis. Och jag vet inte om hon reportern kände till vår fina tröja. Jag tänkte just på den. Äh, så där så det. står det ju faktiskt P3 och Radio 1 kan dra åt helvete. Ja. <laughs> Men sen ställer vi såklart upp på intervjuer. Då. Ja, ja, ja. ja. All reklam är bra reklam. Absolut. Det är ju bara en tröja. Det är inget att hänga upp sig på en um, en annan um, en annan sak som hon frågade och som man märkte var vad hon ville få det hela till, det var att hon kom ofta in på det här, men du sa i radio framåt förut att det var regisserat alltså filmerna från det odödliga var regisserade mm. att det, jag sa, det är absolut ingenting konstigt det är ju en, man kan se det som en reklamfilm eller vad som helst, men jag undrar om vinkeln man vill få är att uh, det här, är inte på, de, nu, det här är en regisserad film för att lura ungdomar. Eller? Jag Aj, vet inte ja. hur, de ska, hur de ska vrida på det. Jo, det är väl inte omöjligt. De, alltså, de är ju så duktiga på att vrida, vrida på saker och ting så att det är nästan, alltså, bara för att få se hur de lyckas är det intressant att, att ställa upp. För att mm. ta reda på hur, hur, hur de kan vända svart till vitt och vitt till svart. Och... Och så. Ja och då är det alltid bra att ha hela inspelningen själv så att man har, man har källan liksom. så Ja absolut det är viktigt Vi får se eller så kanske det här är en äh, hederlig reporter och <laughs> då har du ingen på Sveriges <laughs> radio nu på. ja Vi får se ja um... Ni som lyssnar live och ni som lyssnar efterhand, ni kan delta i diskussionen bland annat på Twitter genom hashtaggen Radio Framåt. Ni skriver alltså det ni vill säga och sen Fyrkant Radio Framåt. Och det finns även en Facebook-sida som heter Radio Framåt där man kan diskutera programmet. Ni kan också maila på radioframmat.gmail.com eller så ringa in. Det tycker jag verkar som det allra bästa, speciellt nu när vi bara är två då behöver vi en tredje röst Precis. då ringer ni på 08 501 64 777 och jag ska upprepa det att för er som ringer in så finns det lite tröjor, böcker, skivor och så vidare som vi kommer lotta ut här det här är sista, sista sändningen för september nästa blir första oktober så att idag är sista chansen att ringa in och delta i den utlottningen 24 september är det idag. Det är Ian Stewart's dödsdag. Ian Stewart var bland annat var han sångare i bandet Screwdriver. Magnus, vad har du för, för koppling till Screwdriver? Vad, vad, vad tänker du på när jag säger Screwdriver? Jag såg nu när vi, när vi diskuterade tidigare och jag tittade på i, i de böcker jag har och så att det var 19 år sedan Ja, som han dog Och det kommer jag fram till Var väldigt länge sedan Det har så alltså gått 19 år sedan Den dagen, och det är alltså inte den dagen Då jag, då jag själv först fick eh, Göra bekantskap med Screwdriver som, som musikgrupp Utan det var tidigare än så Men den, jag, jag har några klara minnen eh, Från och, och Jag minns första gången jag hörde Screwdriver De måste ha varit 13 år gammal tror jag och jag var på gymmet. Eh, vad jag gjorde på gymmet som 13-åring kan man ju ställa sig frågan. Men det var Varför jag... slutade du gå dit? Ja, precis. Det är bättre än jag kanske skulle ha stannat kvar. Men då minns jag att det... jag var ensam där och så hade vi en sån gammal kassettbandspelare. Och ni som är yngre kan ju slå upp det ordet. Det var fanns i alla fall för i världen. Det är som en cd-spelare som... fast man måste spola. Precis. Eller vänta nu, cd finns inte heller. Längre. Nej, det är som en... MP3, nej vi försöker nej, inte Jag säger det, slå kassettbandspelare mm. Men i alla fall, då gick Ett band där och jag tyckte det lät bra mm. Jag hade ju någon form av Nationell grundsyn redan då Så att jag Lyssnade på vad som sades Eller vad som sjöngs och kom fram till att Det här var ju riktigt bra musik Bland annat så var låten Vad hette den? Snowfall var med, minns jag Uh, och lite annat, det var ett 90 och Så det var fullproppet musik Så att jag uh, stal kassetten när jag gick hem <laughs> Jag erkänner, jag stal kassetten Det är preskriberat nu så det, uh, är det måste ju vara det Och gick hem och lyssnade på den Och det jag lärde mig när jag lyssnade på den musiken Och sen då började få upp uh, ögonen för det här uh, Och på den tiden så fanns inte internet Så att jag kunde inte söka på det det fanns liksom ingenting. Ville man ha reda på vad det här var eller vilka det var då var man tvungen att hitta någon äldre kille i bombajacka som fanns i området som kunde berätta för det. Och tack och lov så hade jag en sån kille i området som var äldre och skinnskalle som kunde ja, berätta vad det var för någonting jag hade lyssnat på. Och på den vägen var det. Men det jag lärde mig när jag satt och lyssnade på det här kassettbandet det var väl det att eh, man inte behövde vara eh, man behövde inte skämmas för att vara nationalist. För att här hade vi en kille som sjöng om det Och som gjorde det på ett känslosamt sätt Och på ett rakt och ärligt sätt Så att mitt andra minne utav skola över det När jag är i skolan Och vi är i ett upphållsrum Eller jag är i ett upphållsrum Och där kommer då fritidsledaren Carlos in Han var någon form av indian från Sydamerika Och då Då tar jag tillfälligt akt Och säger till honom hur du Carlos, lyssna på den här låten Och då var det någon av de här lite mer uttalade låtarna så jag sätter på den och så lyssnar han några sekunder. Sen blir han vansinnig och tar ett strypgrepp på mig. <laughs> så att jag blir, helt, jag blir helt förskräckt för jag förstår inte vad som händer. Och då kände jag mig inte så tuff kan jag säga för det var en ganska bit indian det där. Um, så att det är mitt andra minne men det, det skrämde mig inte. Sen har ju Skruva följt den genom åren. Och det speciella med Jens gjort var väl det faktum att han... Eh, politiserade en uh, musikgenre, han politiserade en ungdomsrörelse från att bara ha varit att lyssna på musik och vara allmänt uppstutsig och, och rebellisk till att, uh, till att bli politisk i och med att han uh, sedermera skapade Blood and Honor och arbetade på det sättet. Så det är väl det som är hans absolut främsta, främsta merit om vi säger så, förutom att han gör musik som står känd idag. Ja, för mig var vägen till screwdriver lite annorlunda. Jag, dels så fann jag nationalismen som politisk rörelse senare än vad du gjorde. Eftersom att jag är betydligt mycket yngre än vad du är. <laughs> <laughs> Och sen kom jag inte in via skinhead-rörelsen heller. Däremot så kom jag in via musiken. Så till viss del kan man väl säga att det är via skinhead-rörelsen. Och det var ju i skolan... Och det var precis då när minidisk var hett under typ sex månader i världshistorien. Minidisk, det är alltså som cd fast mindre och... Nej, jag vet inte hur vi ska bli klara. Det, <laughs> uh, det, det, det var så, verkligen bro. upp va, va, som... Vad äh, det var upp som solen ner som en pannkaka. Det var, det var små cd-skivor som man kunde spela in på flera gånger. Alltså man kunde spela över det gamla som ett kassettband fast man inte behövde spola. Ja. Men jag vet det slog aldrig igenom. Är det ungefär som de här VHS-bandens onda tvilling? De här små VHS-banden som heter något annat. Vad heter de? Supermax, nej. Jag kommer inte ihåg. Nej. Ja, jag vet inte. Men det slog inte i alla fall. För sen slog ju CD-skivan. Skivan hade slagit igenom, men sen kom ju MP3-filer och så vidare så började MP3-spelare slå igenom sen på början på 2000-talet, även om det Tog sig först i mitten på 2000-talet. Det är som en historielektion det här. Ja, men ja det här är ju A Walk Down Memory Lane. Jag blir ju nästan lite ja. tårögd när jag sitter. Jag börjar tänka på när men... jag cyklade med polarna i, i Kallhäll där jag växte upp. Du vet, och Man var ute sent och fick själv. hur fan, vad fint det var. <laughs> ja. Mm. Ja, jag, jag fick i alla fall ett, ett blandband då, på en sån här minedisk utav ett, utav ett skinnhuvud i min klass. Uh, och där fanns bland annat för Screwdriver. Men uh, jag fastnade aldrig riktigt för Screwdriver. Jag fastnade mer för de lugna låtarna. Jag är en liten sån sucker för ballader. Jo, <laughs> uh, Michael Bolton. <laughs> uh, ja, ungefär. Det är bara så här power ballads. Uh, men däremot så växte Screwdriver på mig och det var först kanske 2005- 2006 som jag verkligen lärde mig att uppskatta Screwdriver och Ian e Stewart's livsverk och förstå när jag läste någon biografi om honom och man började förstå mer hur mycket han faktiskt har betytt. Mm. Eftersom att jag aldrig var skinnhuvud själv så var jag, liksom, jag var aldrig riktigt inne i den scenen. Men när man sen förstod vad mycket han har betytt för, för vita europeer och vita amerikaner och ja, det är, mm. alltså, han, är, han har ju betytt oerhört mycket. Ja, och det hade varit intressant att se om han hade levt än idag vad han hade gjort då. Mm. Alltså Saken är den att han tillät den aldrig som ung, alltså, tillät inte den mån att han, att han sa åt den Jo, nästan eh, alltså, Jag har aldrig träffat Karn, eh, tyvärr Det har det, det, det varit liksom aldrig av Men han tillät den aldrig Genom sin musik Och genom sin, eh, sin aktivism Så tillät den aldrig att bara vara subkulturell man fick inte bara lyssna på hans musik och eh, dricka bira och raka huvudet och, och vara ute och härja utan det fanns alltid politiska undertoner i allt han gjorde. Och det är det som är den absolut främsta eh, främsta eh, hans främsta värv helt enkelt. För att om de tar där, så de påverkade oss på ett andligt plan, vill jag nästan säga. Ett metafysiskt plan i det att de gav oss en nationell Eh, nationalistisk känsla och en förståelse för arv och så vidare men de var inte aktivistiska i det att de manade det ut på gatorna men Screwdriver manade det ut på gatorna i, i alla möjliga, alltså det politisk kamp att vara delaktig, street fight att ta striden med våra fiender eh, och så vidare samtidigt som de var öppet nationalsocialistiska och, och sjöng om det också så att där var han unik på det sättet och det är det som framförallt tror jag påverkade min generation av nationalister som sen då gick från att ha varit skinnskallare och liknande till att bli eh, politiska aktivister på ett annat sätt. Och under den eh, övergångsperioden så, så fanns han med. Ja, och, och Screwdriver la ju grunden för hela den moderna nationalistiska musikscenen. Ja, utan tvek. Uh... Och bara det, jag menar så många nationalister som har kommit in via musiken och alltså där, där var Screwdriver fröt och i många gånger också Blomman mm, mm. Uh, Vilket uh, ja, det är hatten av och uh, 19 år sedan idag alltså ja. Vi kommer självklart spela lite Screwdriver idag också uh, Dagen till lära Jag ser nu att uh, Jonas har kommit till sin rätt så att jag ska försöka få in honom i vårt samtal här Ska vi se om det? går. Slut på det Tekniken ro, du är, alltså. är med oss. Hallå, hallå. Hej Jonas, välkommen. Hej, Dan, Hej Jonas. Tack så mycket. Hej Magnus. <laughs> Kul att ha med dig. Kul att vara här. <laughs> det har varit alldeles, alldeles tomt. Kan tänka mig det. <laughs> ja, vad, har ni, um, vad har ni avhandlat hittills? Vi har screwdriver och min intervju med P3. Okej. Okay. Um. Um. Jag så det, viktiga, inte... det viktigaste ja. först, vad har, för, vad har du för koppling till screwdriver? Väldigt liten sådan faktiskt. Mm. Jag har ingen koppling alls. Jag började faktiskt lyssna lite grann på, på skruvdriver i, i vuxen ålder för 5-10 år sedan. Så där. För det var inte det var inte min bag så tidigare. Men, men kan lyssna på, på mycket faktiskt med, med, med behållning. Sen är det väl sällan som jag, som jag liksom sätter på screwdriver och sätter mig ner och diggar. Så men, men, det... men till och med det händer. Alltså. Så. Om du gör det eller när du gör det kan du inte spela in och lägga upp det på radio framåt. Så här, så. Det skulle alla våra, alla våra lyssnare vilja se. Ja, ja. ja jag ska, ska fundera på saken. Det, det kom lite plötsligt liksom, så jag har inte smält riktigt än. Men... Nej, <laughs> det, det är anledningen till att det är en Stewart's dödsdag idag så vi, vi tog upp det, Ni, okay. 19 år sedan idag. dag mm. um, Och det var en uh, lyssnare på forumet Flashback som var lite orolig för dig Jonas Under um, stormen hade tagit dig, men det, det är lugnt det, jag har varit ute och kämpat mot stormen tappert, men ja Nej, jag är, den har inte tagit mig, så det är, mm. <laughs> det är bra Härligt Um, och innan vi spelar en vi låter um, Så tänkte jag att vi lite snabbt skulle ta upp ett mediedrev Som blev av idag, eller drog igång idag och, um, det gäller en aktion som Nordisk Ungdom genomförde Igår, om jag inte missförstår det, kan också vara varit förrgår um, Utanför pressombudsmannens bostad på Sveavägen i Stockholm och det här var med anledning av en, en krönika som han hade skrivit eh, i medievärlden där han menade att det var fel att visa bilden på den person som genomförde det här mycket vidriga dådet som blev uppmärksammat när man rånade en, en svensk som låg avsvimmad på tunnelbanespåret. Vi talade om det här tidigare förra veckan. Och att man publicerade den här bilden i medier Uh, på den misstänkta förövaren gjorde också sen att han kunde gripas. Mm. Uh, men det här menar då pressombudsmannen inte är etiskt riktigt och att uh, man inte ska visa upp den här bilden helt enkelt. Det, det är inte medias roll att, att visa upp en sån här bild. Mm. Um, och då, då valde en nordisk ungdom att uh, genomföra en aktion utanför och som vanligt så är deras aktioner lite tillspetsade och, och, och väldigt så symboliska. Så Man stod med en banderoll och sen hade man en person som lagt sig på gatan på ett målat tågspår. Och sen hade man någonting som skulle föreställa blod. Och jag vet inte om det var blod eller färg som var hällt över honom. Och jag tror man höll något tal eller liknande utanför också. Men um, idag så skrev Medievärlden också om det här då som att det var ett hot mot... Um, mot pressombudsmannen. Och um, Lisa Bjurvald från Expo fick möjlighet att skriva en fantastisk uh, krönika ämnet. Från virtuellt hat till fysiskt hot. Uh, och sen var bollen i rullning. I stort sett varenda uh, tidning har idag skrivit om det hela mm. på, um, i sina nätupplagor. Och um, jag kan bara till exempel då ta, ta det från SVT, har ett, uh, ett citat från Medievärldens chefredaktör Axel Andén och uh, det låter så här. Det är helt oacceptabelt att en skribent hotas i sitt hem för att ha skrivit en kolumn. Det är ett hot mot det fria ordet och det är väldigt obehagligt för Ola Sigvardsson som då är pressombudsman och hans anhöriga. Um, men nu får Men, de han... ta och ge sig. Alltså, ja. jag, har, jag har vänner som är aktiva nationalister. De har fått yxor i dun. De har fått bilar sönderslagna. De har blivit överfallna. Och det enda media gör varenda jävla gång det är att sitta och påpeka hur, hur, hur... Eller inte påpeka. Det enda de gör är att omhulla de personer som begår sådana här brott och sen tar in dem i sina redaktioner. Och den där förbannade Lisa Bjurwald, Ja, Alltså, det, det är ju så patetiskt jo nej men hon är, ju, hon är ju liksom en, en, en, en uh, ganska obegåvad bimbo helt enkelt Men uh, uh, alltså det märkliga är ju att uh, alltså pressombudsmannen är, är ju rimligtvis en offentlig person De flesta journalister är det Och på vilket sätt skulle det här, skulle det här vara ett uh, fysiskt hot Om de nu till och med har liksom målat tågräls på, på trottoaren eller vad det nu var Jo. Så, så, så är ju, så att säga, syftningen på, på just det här fallet som han då själv tar upp i sin, i sin krönika så uppenbar. Så att man, man får ju verkligen, äh, ja... Det, det, det är ju för att Barbie Bjurvald har alltså vägrat att skriva det. Utan i sin lilla artikel, äh, ett, en, en, ja, en, ett hån mot skrivkonsten, äh, så... Så nämner hon inte det överhuvudtaget, och sen har alla hakat på hennes uh, fabuleringar. Mm. Uh, trots att ändå då hade det fanns bilder på alltså de såg omaskerade och så vidare och så vidare. Mm. Men man väljer ju att, att berätta den verklighet man, man är mest bekväm med. Eller i det här fallet mm. som, som uh, uh, bjurban kanske uppfattar som att är så fullständigt förvirrad. Ja och, och, och alltså totalt ohedlig. Det är jag inte säker på att hon, att hon begriper själv. Men. Uh, Nej, det, alltså det är märkligt. Jag, jag tror vi tidigare har, har berört det där att eh, de som väljer journalistbanan i det här klimatet är... Men det är inte bara ohedliga människor. Det, de är ohedliga, de är eh, extremt egocentrerade och, och framförallt så är de hysteriskt känsliga. Alltså de, de väljer en yrkesbana där de eh, tror att de får grönt kort att... Eh, att i princip trakassera uh, andra människor, och skriva vad de vill och, och, och uh, agera som någon sorts uh, småförhörsledare liksom överallt. Men så fort de själva på något sätt uh, kritiseras eller, eller för att inte tala om om man granskar det de gör eller som i sånt här fall... Uh, håller en vanlig manifestation eller ovanlig kanske för att den är så pass spektakulär va? men det är, det är ju inget hotfullt med den för, för, för en normalt uh, funtad människa men, men, men det visar hur de är så känsliga så känsliga så känsliga uh, dessa det fria ordets uh, självpåtagna väktare det, jo, det. men och det man menar är hotet då alltså det man säger är att man har hällt ut blod utanför hans hem. Det är så man beskriver i media. Det alltså Förklart. ingenting om själva aktionen står med det står bara att man har hällt ut blod för hem. och det är, och det är en, klart en, en hade någon gått till någons hem och hällt ut blod. Mm. Um, och nu då tänker jag framför mig sig också en villa. det här är ju lägenhetshus och det bor ju många människor i denna porten. Mm. Um, men och det alltså de vet ju att det inte är så här. Det är inte alls därför för ordet är det. Nej, good, good. Och Lisa Bjurvall skriver ju också att det är en högerextrem organisation men hon vill inte nämna namnet för att hon vill inte ge dem reklam. Och så har ju varenda tidning sedan spunnit vidare på det. Um, så att människor inte själva ska kunna ta sig enkelt till Nordisk Ungdoms hemsida och se bilderna och se att va, det är inte alls så att de bara har hällt blod utanför utan det är del, en del av en installation som, som mm. vill visa på ja, men gör, för att få lite extra uppmärksamhet. Mm ja oh, nej, det är ju man... patetiskt liksom men, men jag hoppas att eller Jag vet att, att fler och fler Vaknar till, till Den här typen av Systematisk förvrängning och, och Av sanningen Som faktiskt äh, Ingenting är en rena lögner Egentligen om man förvränger någonting så, så väldigt Utelämnar väsentliga delar och sådär så, Som de ju håller på med ständigt Uh, jag, jag, jag vet att fler och fler liksom Genomskådare Vad va, va, uh, Regimmedia Går för där vi lag Men uh, och, och när jag säger regimen Då syftar jag alltså inte bara på svenska staten Utan menar, även våra politiker Ägs av i stort sett Samma krafter som äger uh, Så kallad frimassmedia Så att uh, så är det med det Men Hon är lite, hon är lite gullig ändå Bjurvald när man läser på medievärlden hennes blogg eller vad det är för någonting hon har där. Medan när jag har pratat så jag har suttit och stirrat ut bilden på henne. Och jag börjar känna att det är som är Nietzsche som tar upp det. att Om man stirrar ner avgrunden så stirrar avgrunden tillbaka. Det är en avgrunden som stirrar tillbaka in i min själ. Men hon skriver här att på den här lilla bloggen hon har där så tänkte jag hålla koll på mina kärnfrågor. Främlingsfientlighet och jämställdhet och även skriva om etik och den globala pressfriheten. ja, etik det ska hon då skriva om skulle lilla kärnfråga och global pressfrihet. Ja, ja. Men det är fint. Och Hon är ju anställd av den lögdfabriken Expo. Så det är väl Men de måste ju en... tro på det här Men själva. Har du skrivit det på Expo eller? Nej, det är på, på medievärlden. Medie på någon men hon, blev inte hon rekryterad till, till DN från, från Expo? Ja, men hon är ju en riktig hoppjärke. Om jag nu är en studsboll så vet jag inte vad hon är. Hon har jobbat på DNS SVD Expressen, Expo Access TV och nu skriver hon för medievärlden och horar runt generellt i, i medievärlden. Ja. Ah, ja. Det är inte så det, mycket som om. Jo, sen har hon skrivit en skitbok som heter Goddag, Kampsyster. <stid> ja, just det. Om kvinnor i, i nationella rörelser. Ja, precis. Mm. Jag tror att hon har direktnummer till alla sådana här Nyhetsredaktörer och sådär eh, I hela Sverige. Så varje morgon så, så ringer hon dem och frågar Om hon får med på deras eh, morgonprogram och sådär <går> Ja, men vet Jaha um, uh, Vi får väl kanske Anledningen att återkomma till det där Och kanske prata med någon i Nordisk Ungdom så småningom Ja, jag försökte Men det jag var bara här timmen innan mm. Så försökte jag få med någon från Nordisk Ungdom För det var då det här rullade upp ordentligt Mm, uh, mm. han tyvärr inte får med någon Men nu kanske får, kan ha med någon nästa vecka Vi får se hur det utvecklas Och om de driver det vidare Men det är klart, nu blir det förmodligen en polisanmälan Och så har de ännu ett högerextremt brott i statistiken mm. Så är det ju jag, alltså, tror, de... jag tror inte att de kan få till Någonting med en polisanmälan ännu alltså. Nej, det, men det, det när, det, när det gäller Så kallad främlingsfientlig brottslighet Så räcker det ju med antalet anmälningar det är, ja, så de så. Ju, det är det de drar statistiken på. Hur många anmälningar som har gjorts, inte hur många som har dömts. För det jo, jo. Är, nej, nej, jo irrelevant Jo, jo. Men, men, men, men det viktiga har ju gjort så här ändå, för man har gått ut till alla, alla eh, naiva och icke-reflekterande svenskar som bara sväljer allt det som, som eh, då etablissemangens snedstreck regim medier serverar dem med. Eh, och och, och eh, planterat den här historien i, i deras medvetande så att det, det är sen bara som är sant eller inte, det är skitsamma Jag önskar att vi hade haft eh, Åke Bylund kvar hos oss mm. i sådana här tillfällen, för att om det är någon som skulle ha kunnat skriva en mästerlig satirisk låt där han jävlas med Lisa Bjurvall så hade det varit Åke Bylund Vi ska faktiskt spela lite Åke Bylund senare idag Åh, Fantastiskt ähm, för Det är bra Ta den med Salin vid något tillfälle. Det är underbar <laughs> låt. Det, han, var, han var ett geni, måste jag säga. Ja, det är riktigt bra. Men nu ska vi inte spela Åker i bilen, utan vi ska spela... Um, först ska vi spela Screwdriver, önskelåt, och uh, med tanke på dagen också, Built Up, Knockdown. Och efter det ska vi höra John Edmond med Salisbury Town. Och Salisbury Town var... Salisbury, Dan, Salisbury. Mm. Jag läser innan till, det står ja. helt annat och Salisbury Town är vad då för någonting manus? Nej, men det var ju huvudstaden i <coughs> ursäkta. Uh, i, i uh, den gamla vita staten Rhodesia. Uh, nuvarande nu var Zimbabwe. Nuvarande Zimbabwe och den nuvarande huvudstaden heter Vad heter den Jonas? Harare. Harare. Harare. Det är ju samma, de har ju dött om. Ja, det är ju så ja, precis här Så Salisbury det var alltså den huvudstaden under den vita den vita regimen när, när det var bra i, i Rhodesia. Och låt en eh, trevlig eh, fläng vad ska man säga, lite feststämning och så det handlar mycket eller så att, säga att, att under, eh, när man åkte till, när man låg i armén och så vidare och sen så skulle man ha permission då åkte man till Salisbury för att eh, ta del av livet ha trevligt så att det är väl lite det den, den handlar om, hur, hur bra man hade i Salisbury eh, Man ska inte åka till Harare och ha trevligt idag eh, så vit, det kan jag säga och med de orden lämnar vi er till musik Och vi är tillbaka om en liten stund Listen to me, son, now, come and listen to me. Ha <laughs> tillbaka till radio framåt. Först hörde vi Screwdriver med Built Up Knockdown och sen var det John Edmund med Salisbury Town. Var det bättre nu Jonas? Ja, Salisbury säger de. Men... <laughs> <laughs> jag sa fel med flit nu för jag kolla om du fortfarande skulle anmärka. Ja, ja, ja. Ah, ja. Um, nej, men det är bra. Um, och anledningen till att spela Screwdriver förutom att det är bra musik är ju att det idag är 19 år sedan sångaren Ian Stewart- Dog. Och äh, på tal om äh, dödsfall så äh, nåddes vi igår äh, av nyheten att äh, den före detta världsmästaren i tungviksboksningen, Cory Sanders, äh, blev mördad äh, i... Sydafrika. Jonas, du har lite mer att berätta där, eller? Ja, inte så hemskt mycket. Jag, jag såg också bara, jag har, jag har jobbat hela dagen idag, då, så jag har inte kunnat följa följa med det så vidare och värst. Men, men, men, men nyheten kom igår att Corey Sanders hade blivit ja, skjuten, i mördad i ett, ett rån, eller rånförsök. När han var på någon födelsedagsfester utanför någon, någon lokal av något slag. Jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg vilken stad det var. Det var Johannesburg förmodligen. Men um, jag är inte säker på det. Men det här är ju någonting i alla fall i svensk media har det ju jag har inte sett någonting i svensk media om det. Uh, och det här är ändå, han var ändå Tungviks uh, världsmästare 2003. Mm. Det är ju inte, inte um, fysisk. Han, han är ju en av få som, som har slagit uh, då Um, en av bröderna Klitschko i det här fallet yngre brorsan Vladimir uh, Klitschko den matchen finns på Youtube uh, att ha för med att han, att han uh, slår ut honom i andra, andra ronden det kan det inte vara första men jag tror han går en rond um, oerhört uh, skicklig boxare um, Sanders men jag, jag vet att vi har, har nämnt det förut men det tål att upprepas uh, tungviksboxning som täcktes ganska ganska intensivt faktiskt. Till och med det liksom, boxningsfientliga svenska klimatet- där, där uh, David Ingvar satt och pratade om, om varför boxning behövde förbjudas- för, på grund av allärnskador tills som tätt i tv och sådär. Så, så var det ändå en sportvaktning av tungviksboxning- uh, i princip ända fram till att den här svarta totala dominansen som hade varit från Ingemar Johansson faktiskt. Uh, han, han var den sista vit världsmästaren före uh, för Vitaly Klitschko väl, tror jag. Um, så att um, men, men, men när plötsligt Bröderna Klitschko etablerade sig som dominanter och då... Uh, bara egentligen avbrös av en figur som, eller en person som, som nu framlidna med uh, Sanders. Då var tumvisboksningen plötsligt inte intressant. Utan då, då har det varit liksom så där ja eller ja. Man, man, man har möjligtvis liksom pliktskyldigt lite grann rapporterat om det. Det, det är väldigt märkligt. Men hur som helst, så. så ja, vad ska man säga. Man, man kan. Uh, vi vet hur våldsam situationen har blivit i. Um, i Sydafrika efter att uh, ANC gavs makten. Och uh, det, det, här, det här är ett av, en av nationens mest kända, kända söner som, som, uh, uh, som nu har strukit med i, uh, på grund av allt detta. Det, det, det är inte mycket mer att säga om det. det... Jag, jag, har läst, jag har läst någonting om det i, i, i vanliga media faktiskt. Någon liten notis och sådär. Men det man kan konstatera är att tre, över 3000 mördade äh, farmare äh, boer, bönder har man äh, fullkomligt inte brytt sig om. Men man har i alla fall nämnt äh, den här tragiska händelsen. Och, ja Jag vet inte vad man ska säga. Det är kommentarer är överflödiga i sammanhanget. Det är otroligt tråkigt när en, när en äh, kände äh, och... Äh, Alltså en person som förtjänar ja, Liksom, liksom Bröderna Klitschko så, så var han en, en väldigt fin representant För, för sporten för, för de av oss som tycker att boxning är eh, Intressant Och liksom en, en, en värdig sport Så, så uh, Corey Sanders var en gentleman Precis som uh, Som Bröderna Klitschko jag uh, har att, ett samtal här Jag ska bara ta det lite fort mm. Välkommen till Radio Framåt Vem är det vi talar med? Jonas hey Jonas. Ja, det hej Jonas Eckeskog här. Hej Jonas. Tjej. Jag hörde att ni började prata om eh, buxan där nere i Sydafrika. Mm. Ja. Och eh, i Sydafrikanska medier så de upp det lite nu på sistone när eh, att han hade kunnat eh, räddas för han hade fått vård i tid. Då körde han först till ett eh, privat sjukhus när han lekte han fått att han inte hade eh, försäkringen. Och sen körde de till, till Pretoria stadssjukhuset som nekade kanske att det inte var i rätt eh, provins som man hade blivit skjuten i. Så de fick så han till ett tredje sjukhus för eh, Ja, Det okay. låter ju som ett väldigt eh, galet system om någon kommer in med skottskador och, och nekas svår. Men jag hade, jag, jag hade också läst någonting om det. Mm. Men eh, du har följt sydafrikansk media nu eh, efter det här mordet eller? Eh, nej. Det, det kan inte påstå att jag, jag, jag bara... på det tidigare idag. Eller? Men eh, Jonas, eh, du har ju som sagt befunnit dig i Sydafrika och du har ju rest runt och, och sådär. Kan du bara nämna, har, har sjukvården i Sydafrika på något sätt försämrats sedan apartheid tog slut eller? För det låter helt orimligt att du blir ja. kringkörd på det sättet. Ja, eh, live nu alltså. Jag tror jag hade ett församtal med Daniel som Där har vi ringen. Det är lärdäkt. Jag var ju där nere och arbetade där större delen 2008 och sen åkte jag ner igen under 2009 ungefär lika stor tid. Jag har varit med ett år sammanlagt. När jag var den här sista vänden så arbetade jag lite extra på en byråningsbyrå som hade ganska många av de här svarta som nämnde sig till den också av de här han fick jobben på grund av man vit. skulle de gå till sina egna begränsningar till en örikågstäder så skulle det vara risk att eh, det såldes kroppsdelar till de här så kallade häxdoktorerna eh, som skulle göra tuts i medicin av det hela. Men mm. I alla fall då när vi skulle åka och hämta kroppar på Spassjökuksen, då gick vi inte överhuvudtaget in. Vi, vi oss liksom på parkeringen och så hade då två egen pojke som fick springa och hämtade. Och det var ju för att han tyckte det var så vidrigt och han, han att det var så vidrigt att gå in i sjukhusen och liksom vara in i den miljön då. Mm. Mm. Det var liksom folk som var mer pissade i handen och ja, vilt sagt. Mm. Men, men för att återkomma till, till, till Corey Sanders där om han skulle ha kört sig runt alltså med, med skottskador mellan sjukhus för att han inte hade, hade rätt försäkring eller så där. Det, det, ähm, jag, jag, jag säger som Dan, det, det låter ju som, jag vet inte vad. det, det... Ja, nej, det låter helt eh, osannolikt. Det, det Jag vet inte exakt hur det fungerar i Amerika. Där har de också en ganska, ganska rätt försäkringssystem för, för medborgarna. Men där tror jag mm. i alla fall att det kommer in som akut sjuk att de vårdar det och sen så fakturerar de mest för. Mm, det är det ja, jag läkare, alltså om du tittar på den läkare är läkare svär som är alltså urgammal så får de ju inte alltså en, lä, en, en läkare får inte eh, inte rädda liv så att säga det ingår ju den här läkare det verkar, verkar jätte, jätte knepigt och, och, jag menar, i synnerhet eftersom han, han är ett av landets absolut främsta är ja, en av landets ska jag säga absolut främsta idrottsstjärnor. Jag menar, ja. det, är, det är som om, jag vet inte Ingmar Stenmark eller någon skulle kommit in på, på akuten i Stockholm och säga att nej, du är inte skriven här. Liksom, med, så, trots ja, men det kanske kommer får... bli så, men, äh, det. så. Men jag glömmer det där Jonas är att han faktiskt var nytt också. Mm. Precis. Fast, precis. Och det, det, jag hade kunnat förstå det om man hade kanske hamnat i ett på ett regeringsstyrt sjukhus men, men jag vet inte i, i, helt sådär i, i min fall så, så tänker jag mig att de flesta privatkliniker så skulle vara vit, ägda vita i, i dagens Sydafrika men så kanske inte är. Det är, är nästan som är privatstyrt där har ju någon form av likledning i Sverige så jag, jag tyckte det var jättekonstigt mellan ställar också. Mm. Men det var ju i slutändan ett äh, svart sjukhus med äh, svart som tog in det mm. allmänna sjukhus där, i mm. Men Jonas, det dök ju upp en annan nyhet. Alltså, det är det här att man, vi förstår inte hur det är där. Det, kan vi, alltså, det är jättesvårt att förstå hur det är i Sydafrika. Eh, men det dök ju upp en nyhet eh, som både du och jag fick via Facebook där man börjar inse man tror inte det är sant och det handlade om att den sydafrikanska polisen hade inrättat en ny, eh, en ny insatsstyrka, en ny utredningsinsatsstyrka. Eh, kan du dela med dig av vad den insatsstyrkan hade för uppgift? Eh, jag har ju bara hört lite fliktigt om det där också. jag vet ungefär lika mycket som jag skulle tänka Men, mm. men det är ju utav den valningen ändå att de svarta som har dött, att de händer sig till en vit entreprenör att de inte ska ta med sig, att de inte ska ta kroppsdelar till de här häxdoktorerna. De här häxdoktorerna har ju någon förmåga att förvandla folk till vampyrer och zombies och allt möjligt. Så nu är det en specialstyrka i Sydafrika som ska ta tag i det här problemet och jaga zombies. Och det var alltså på första sidan i en av deras dagstidningar där det stod att ny polisstyrka som ska jaga Zombies, vampyrer och Ja, häxor. Häx <snittills> Precis. Jag vet inte exakt vad det är, men det är väl något eh, sullord för något samlingsnamn av odöda kan jag tänka mig. Men det här är ju på riktigt. Alltså det är på riktigt att. Det låter som ett aprilskämt. Ju... Sydafrikanska polisen har en specialstyrka som ska jaga zombies. Det är på riktigt. Ja. Mm. Det var inte så länge sedan de arresterade en get heller. Det var ju någon förövare. Jag minns inte. Jag tror jag länkade artikeln upp till dig också där Magnus. Då. Ja. Det var väl fett. Var som ungefär, det var i samma med någon tron eller något sånt då, som förövarna flydde. Och så var det någon som bevittnade flykten och såg att en av dem hade en som förvandlade sig till en get. Då. Och polisen också dit och arresterade den här stackarsgeten. Och slängde i fängelse. Vi, vi, vi vet ännu inte om jätten har kommit ut faktiskt. Jag, jag, jag vet faktiskt inte hur förundersökningar gick där heller. Det var mm. ja, Men då kan vi gå ut med en varning då till, till alla zombies i Sydafrika. Och alla jätter. Ja, <laughs> det är dags att ja. passa sig. Ta er betning. Sen när ja. man är inne på ämnet också i... Sydafrika så har det ju faktiskt en ganska stor grej. för Två månader sedan. Man har suttit och väntat lite och sett att, varför inte dyker upp på medierna. Men det känns som att man får själv få ta sig fram och skriva om det. Mm. En av de största matvarukedierna har satt anställningsstopp på vita. Mm. -hmm. Asså? Uh, Woolworths. Woolworths? Ja. Mm. Oh. Den finns ju även okay. <laughs> i... Andra länder ja, den, den här i Det är lite intressant för att, alltså Woolworths som, som är ju en brittisk CD eh, har varit en klassisk eh, sak som, som man kan jämföra med Olens kanske i Sverige eller eh, någonting fast som har haft mindre affärer, de har inte bara haft varuhus ja, det det. Uh, Men, men, men Woolworths gick i konkurs för uh, två, tre år sedan här i alla fall, så att den existerar inte längre i, i ursprungslandet Så att uh, oj, oj, oj. Uh, bara kan nämnas. Mm. Det är ju så, vad, är det på, på, alltså på grund av krav från, eh, från regeringen eller är det eget initiativ från, från företaget? Nej, det är det eget initiativ från företaget. Eh, regeringen sätter bara tryck på de större större företagen inte exakt vilken storlek. de måste vara på företaget hur mycket de omsätter för att de ska skaffa sig en eh, svart delägare. Som del av BEE-programmet. Black Economic Empowerment. Mm. Men anställningstopp för vita. Där kan man snacka om institutionaliserad rasism. Verkligen. Ja, det, det, det kan man verkligen göra. Så det, just nu så går det ju så här bland vita mot den här kedjan. Och det är ju en lite... Säga, att färdiga, men det är ju inte riktigt kostad. Alltså det är ju ändå lite riktad till landet. Landet är fortfarande ganska förgregerat. Mm. Men alltså hela Sydafrika... Jag måste ju bara ta upp det nu när vi pratar på Sydafrika. Det är lite intressant. Än idag så hör vi talas om det som Olof Palme var indiknerad och uttalade som saken som den kallas. När sydafrikansk polis 1960 öppnade eld mot 57 000 demonstranter och dödade 69 stycken. Det ser som ett stort övergrepp. För några månader sedan så öppnade Sydafrikons polis och dödade 300 gruvarbetare. Och det är ju samma sak, alltså det har ju inte överhuvudtaget blivit samma indignerade utspel mot ANC- och ANCs polis efter att de dödade 300 personer som det blev mot Apartheid-regimen när de eh, Sköt ihjäl 69 personer I Sharpeville. Så att hela, hela det här landet Och hela den här problematiken är ju absurd eh, Utöver Rimlighetens gränser till och med PK Sammanhang tycker jag Det är skillnad på folk och folk Magnus oh, Du måste nej, lära dig Men ingen nej, nej, nej, människa nej, nej, nej, är ju i Ja Ja <laughs> Ja, det är, så det, är, det är ju Afrika. Så det är ju vanligt smart för dem där nere. Och sen under apartheid så var det ju fortfarande vita som hade kontroll eller den där stora bästen i schack, mer eller mm. Men det är ju oerhört mycket mer våld i dagens Sydafrika än vad det var innan 1994. Ja, ja, det är ju inte jämfört. Det, det, det, kan man det har ju ökat, ökat ex, exponentiellt. Alltså, det, det är något helt bedrövligt. Sydafrika hade det. Väl för 1994 ungefär samma uh, brottsnivå som, som Storbritannien eller Frankrike ungefär har jag för mig Ja jag tog tycker det. du precis det också, det känns ju som ett europeiskt land Ja, en tid, i alla fall. men sen tog det inte lång tid Alltså så, så, så, så var det uh, värst i världen i flera avseenden vad, vad gällde våldtäkter, vad gällde rån, vad gällde flera saker Så det gick fort vi får väl försöka göra ett specialprogram om Sydafrika Vi har ju Jonas som, har in, som är insatt och varit där Och vi har ju kontakter som går att använda med sydafrikanska politiska företrädare eh, Tillhörande diverse organisationer Så att det där är någonting vi får eh, helt enkelt styra upp tycker jag Och göra ett, ett, ett reportageprogram om eh, på något sätt här framöver mm. Det är du väl med på vad Jonas? Ja, absolut Bra Ja, bra. ja det ser vi fram emot Det ska vi verkligen ta tag i det där. Vi har ja. pratat om det förut Men, men, men det, det ska bli av Det är inte, mm. det är inte bara något vi spåna runt kring nu För att vi råkar ha Jonas på telefon Utan vi, mm. vi ska återkomma till, till Jonas Vi ska återkomma till radiolystena med Något sånt ja. Men tack för att du ringde Jonas Det är alltid trevligt Ja att tack snälla Tack själv så här. Så här kommer jag kommer med försvaret. Det var ju hem och fikaren hos Magnus häromdagen. Att vi stämt håller på att vänta in min ringare så kan ni ringa ut också. Ja, vi har, vi har funderat på det. Så det gäller bara ja, att nej, Ja, jag tar att, det bara. Så, nu vet ni var det kommer ifrån. Mm. Så, så Magnus sitter där själv och... Nu har jag på det här. Vi, nu när du lägger på så ringer vi månadsallingen istället. När vägen. Ja, ha ja, det bra. Ha det bra, Jonas. Det bra. Hej. Fortsatt, tack, tack. Så, det var alltså Jonas som ringde in eh, med tanke på samtalet vi hade om Corey Sanders och eh, att han sköts till döds igår i Sydafrika. Vill du också ringa in så går det bra på 08 501 64 7. Annars kanske vi ringer dig på Jonas ja, uppnående. Vi får se vem vi ringer. Vi bara slår i telefonkatalogen snart. <laughs> ja. Um, det går också att delta i diskussionen på Twitter Med hashtag Radio Framåt um, Det finns en tråd på Flashback Det finns på Facebook, allt som börjar på F Där kan ni vara med um, Vi går vidare Och um, i media de senaste dagarna Har det handlat, i svensk media i alla fall Väldigt mycket om en um, Liten algerisk um, Algerisk fransk flicka Som heter Hadil Magnus, berätta mer, tack Alltså det är en sorglig historia som visar också på hur osmaklig eh, gammel media och, och politikerna faktiskt är eh, I en tid då vi ska ta in 180 000 plus eh, Analfabeter, krigsskadade somalier och så vidare I en tid då Ullenhag öser skattepengar Över, över eh, människor som kommer hit Som inte på något sätt kan, kan bidra till Sverige och vår, eh... Magnus? Ja? Det ringer in igen. Ska vi bara ta det samtalet så fortsätter vi så Ja, absolut. Välkommen till Radio Framåt. Du är live. Vem pratar vi med? Ja, hejsan. Kalle heter jag. Hej Kalle. Kalle välkommen. Kalle. Tack. Eh, jag tänkte bara ställa en liten fråga. Ja, du är så välkommen. Ja, eh, angående eh, om det kommer någon eh, vad heter, det? ny design på Svenskans partis hemsida. Ja, den eh, kan jag avslöja. Det är under arbete. Um, Okej. Okay. Så att den bör komma snart, hoppas jag. Okej. Okay. Den ser mycket bättre ut än den förra och innehåller mycket mer information. Så att det är steg framåt. Okej. Okay. Ja, det var bra. Men sen nu när vi ändå pratar så kanske jag... För jag har funderat på att ansluta mig till SVP då. Mm. Och jag är ju nyss fyllt 18 och så, så... Ja, jag... jag hade ju, alltså annars så hade jag inte kunnat köra det eftersom... Med tanke på föräldrar och sånt där. Mm. Så jag undrar mer alltså, om, man, om man vill... Om, när man väl har skrivit på sånt här... Ja, medlemsavtal och något. Får man hem det på posten då? Liksom? Att, um, att man... Alltså man det man gör för att bli medlem det gör man via hemsidan svenskarnasparti.se. Det du får hem då det får du på posten med ett, det är ett medlemskort och partiets stadgar och lite information och så vidare. Okay. Det är ett öppet medlemskap så att det, alltså man behöver inte man förpliktar sig inte till någonting och man behöver inte Alltså det finns inga egentliga krav förutom att man ska ställa sig bakom partiets eh, politik och eh, vara eh, etniskt svensk helt enkelt. Så, jag vet ju, inte jag, om jag missuppfattar det här men, men Kalle, uh, uh, var din fråga vad, vad det här paketet innehöll eller, eller var du lite orolig för att det skulle komma ett, ett brev med Svenskarnas Partis uh, stämpel på så där, hem till, till dina föräldrar ja. om du fortfarande går hemma? Mm. Ja, precis. Det var precis vad jag nämnde. Mm. Um, så här fungerar det. kan vara bra för andra som lyssnar också. Um, på de vanliga kuvernen som skickas ut, då står det längst ner i hörnet um, SVP, en returadress Men man kan också när man, när man blir medlem eller när man beställer informationsmaterial eller vad man nu gör, uh, skriva med ett meddelande. Det finns en box för där man skriver man bara diskret kuver eller liknande. Och då skickas det ett helt vitt, ett helt blant med bara med din, med din adress på det Okay. För det, det vet vi att det är en del som inte vill att och kanske att brevbäraren ska se och så vidare. Eh, vilket är att det ska vara så men vi vet att det är så och därför Ja, och det är något som man respekterar. respekterar. Ja, ja absolut. absolut. Det är ja. konstigt. Ja, det är ju bra. Äh, jag jag har ju tänkt det länge så, men äh, jag hade ju tänkt vänta till jag starten, för då har jag ju rätt att välja själv liksom men det är ändå det är ett jobb om det skulle bli oerhört bråkhemmat. Liksom. Jo, nej, men du är ju inte, inte ensam precis som de säger. Att det, där, det, det vet ju alla som har varit med ett tag där, att ta där. Så ja. kan det vara i de bästa familjer. Så att, eh, det är väldigt vanligt. Alltså. Så, så att, det, det, det finns ju den största förståelsen för, uh, um, för det. Um, så att, och du, du är ju absolut inte ensam i den. Så. Sen är det ju i många fall Nu vet jag inte hur det är i ditt fall Och vi behöver, inte, vi behöver inte prata om dig personligen Men jag vet ju också att i många fall Så, så handlar det mer om att eh, Ens föräldrar, jag har varit med om det själv Det handlar mer om att de har ju Svalt bilden av hur vi ska vara Enligt, enligt media Och de tror ja. då att så fort vi går med I ett parti eller i en organisation Så blir vi liksom eh, Kryptoterrorister eh, och, och galna så att de är mer oroliga för den bilden än för vad det egentligen handlar om. Så att det går alltid att... Det går de, att... de är nog också ofta oroliga för sina barn helt enkelt. Ja. För att, jag menar, det, det, det är klart ja. att de är rädda för att, att man ska då hamna i en... Uh... Dels kanske att man ska hamna i en extrem miljö. De kan ha köpt den bilden, precis som du säger Magnus. Men, men de, de är också naturligtvis ofta oroliga för att... Uh deras barn ska göra det onödigt svårt för sig eller liksom göra sig omöjliga i olika sammanhang och, och, och sånt. och det eh, Tyvärr, så, så det, det är väldigt mänskligt och det är på vis en, en, en bra instinkt. Sen, sen, sen kan man ja. önska att fler föräldrar skulle se den större bilden att det här faktiskt handlar om att ta ansvar för sin egen framtid och för sina kommande barns framtid deras barnbarns framtid och så där vidare. Men Väldigt, väldigt, väldigt få är så kortsiktiga eller så långsiktiga, ska jag säga. Men mina föräldrar har absolut inte varit det. Um, de flesta är inte det. det. Det är bara att konstatera. Nej, precis. Nej, men jag har ju jag har liksom för tjej, eller jag har ju visat mina föräldrar i hemsidan och så där och pratat om Svensk och andra organisationer liksom och visat att det inte är något något eller så. Det är de kanske inte håller med om det som står och men de tycker inte det verkar som att de är någon här, liksom Men nej, nej. så ser de nästa dag på nyheten om, om inslag om nazister i Sverige och då, då får de en, den där vanliga bilden på sig liksom. och då, då ändrar mm. de åsikt direkt. Det, det man kan göra om, om man har föräldrar som är sinniga så att säga Och intresserade av vad man gör Då, ja. Säg åt dem att eh, kontakta någon i partiledningen Eller kontakta någon företrädare Eller eh, Själv ringa in till radio framåt alltså, ta, Utnyttja möjligheten att prata med oss så att, Det är ofta så och Det märker man ju att människor har En massa konstiga idéer om allt möjligt Fram tills det att de faktiskt träffar någon eh, Och ja. det här är ju liksom Det är ett klassiskt problem Ehm så att det kan du också göra, eller be dem skriva ett brev eller vad som helst. Har de funderingar, de är väldigt varmt välkomna att och, och höra av sig dem också naturligtvis. Det, det, det tror jag ni ställer upp på dagen, visst är det så? Ja, ja absolut. Det är, det är så vi vill att folk ska agera så att vi får förklara vår, vår egen bild av det. Jo. Men vad bra, då vet jag i alla fall. Ja, men jag hoppas... Um, att, vi, ja, att, att du blir medlem i partiet Och att, du, att allting känns bra så, Ja, du är så um, välkommen vi, Absolut, ja, och att vi inte. kan ses Kanske på någon partiaktivitet i framtiden Då är det bara att komma fram och hälsa och säga Det är jag och Kalle som ringde så. Ska, ska jag tacka också okay. för att du ringde och tog upp det här För det är nog väldigt många uh, av våra lyssnad, lyssnare Framförallt de som är lite yngre Som, som uh, så känner känner igen sig i den uh, situationen. Men, men många kan tycka att det är liksom lite, lite rätligt att, uh, att ringa oss upp till det. Men det, det är ett, uh, ett väldigt, väldigt vanligt... Uh, uh, inte problem kanske jag inte ska säga. Men ja, okej okay, då. Problem, dilemma, vilket som... Ja, det, är det, där... det, det är många som undrar över alltså, Jag har ju flera kompisar som har tänkt samma sak liksom undrar över det. Mm. Alltså, om, om, om liksom det där med posten då, liksom, om föräldrarna får reda på det och sånt. Nej, liksom. mm. mm. ja, men det är, just därför är det värdefullt att du ringde och tog upp det. det ja. du... mm. Sen är jag av egen erfarenhet, kan jag säga. Så eh, kan man komma till en överenskommelse, eller kan man komma och, till en, en lösning med sina föräldrar där man faktiskt pratar igenom saker och ting och kommer till någon form av att okej, okay, vi håller inte med varandra, men jag gör det här så är det mycket bättre än vad många med mig själv har gjort tidigare. Då är alltså år, I mitt fall av flera år av eh, familjegemenskap försvunnit på grund av att man dels betedde sig som en jävla idiot själv, men även för att det var andra tider och så vidare. Idag är det lättare, men eh, man ska försöka hålla familjen nära en även om man inte håller med varandra. Och det där tycker jag är viktigt och eh, tänka på. Och därför tycker jag att det är bra och det är också respektfullt utav dig och ställa de här frågorna för att just eh, även om dina föräldrar inte har något problem med det så kanske du, eller de vill att ni ska ha en anonym eh, avsändare för att slippa problem, om de tycker det är jobbigt mm. då kan man prata om det och säga att jag tycker att vi kan vara öppna med det här eller jag vill vara öppen med det här, men jag respekterar er och vi, er och vi ger den här möjligheten så att jag tycker att dialog och respekt eh, det är jätteviktigt i de här uh, sammanhangen mm, Fast det är inte alltid det är bra att prata om det heller, har jag, jag erfarenhet um, utan Folk är så rädda. De blir ofta panikslagda när, när sånt här liksom dyker upp. Så att det, det, ja. det går inte att föra en, en rationell diskussion. Eller det, vet man, utan, nej, det vet man väl bäst själv i de fallen. Mm. Men går ibland kan det vara... Liksom, jag menar, så, Men Kallet vi så stänger ju bara av. Liksom. Ja, precis vad de gör. Jag menar, så, som Kalle säger nu att nu är han 18 och nu, nu bestämmer han väljer själv. Uh, det är inte alltid det funkar med en dialog heller. för att det, det kan nej. vara... Liksom att en, en, uppfattas som, som en provokation eller vad vet jag, utan mm. ibland så går det inte att prata med sina föräldrar det, det är en del av dem Nej, och det jag väl att, en, en del av att växa upp alltså, att, att komma jo, Men det kan jag ju säga i sådana del. fall Att är det, är det så att man, att man står för det här och tror på det här och att föräldrarna är omöjliga att göra med, ja då ska man ju inte om någon form av respekt för dem de struntar i sitt engagemang. Absolut inte. Det är inte det jag säger. Men Nej. kan man lösa det utan slitningar? Absolut jättebra. Men det vet man kanske bäst själv. Uh, men man ska inte ge sig bara för att uh, liksom, uh, 40-talister eller så har fått för sig någonting. Absolut. Nej, absolut inte. Okej, okay, Kalle. Känner du att du har fått svar på dina funderingar? Ja, Absolut. Vad, angående hemsidan där, var det någon speciell anledning att du undrade ifall det kom någon ny design? Är, nej, är du trött på, du trött på den gamla? Nej, nej, inte alls. Nej, jag jag får fram att ni har nämnt det tidigare, men jag var inte säker ja. på om det stämde. Men dad, ja, det... hur ska Kalle kunna säga att jag och mina polare tycker att det är så jävla ful så vi är Det är klart jag, menar. <skratt> <skratt> ja, jag tänkte mer om du satt på någon fantastiska kunskaper inom... Nej, det är jag inte, kan jag säga. <laughs> Känner du att du behövs, eller, då? Nej. <laughs> Nej, så alltså den nya sidan blir jättebra, men mer, fler med spetskunskaper är väl aldrig dåligt? Ja, absolut. Okej, okay, Kalle, tack så mycket för att du ringde. Det var, det var verkligen ett bra samtal, och precis så här vill jag att du det fram och ska fungera, så att man kan få svar på sina funderingar. Ja, ja men tack så mycket, och tack för ett bra program. Tack så, så du Tack Tack själv. Det ja. Lycka till. Hej Hejdå. Hej. Så, det var alltså Kalle som ringde in. Om du också vill ringa in så är det alltså 08 501 64 777. Um, vi ska se om Magnus kan fortsätta där du var på Hadil. Vet du var du var eller vill du börja från början? Tider av att vi ser hur svenskar utsätts för diverse övergrepp. Magnus, det ringer. <laughs> nu ringer alla på samma dag, det är jättebra. Det är perfekt. Välkommen till Radio Framåt. Du är live och vem är det vi talar med? Hallå, Dan och Magnus och Jonas. Tjena, hej. hej. Eh, ja, vad vill jag prata om idag? Som som för... Nej, men just vem och bli medlem just det där som Kalle pratar med innan? Mm. Mm. Det här är alltså Simon som han ringde in förra veckan också och för förra veckan. Det är vår ja. bästa inringare. Det är okay. han, sikt han siktar ju på att vinna. Uh, han, ska, han ska ha många trejer tror jag. Precis. <laughs> det, <laughs> det är men jag... du är alltid välkommen ringa. Var, ja, vad har du men... berättat? Men jag skulle säga det jag sa tre för två veckor sedan att jag skulle fundera på att bli medlem och det där. Så jag beställde ett sånt här infopaket Från hemsidan. Mm. Mm. Och jag fick hem det och läste igenom allting och så, så imorgon Om man får sitt tappra studiebidrag så blir man medlem jag det. Och Tänker väl infinna sig på höstkonferensen då, antar jag. Bra. Ja, vad härligt. Kul. Kul. Bra. Ja, verkligen. Och det är det så... fler hammarbyar i partiet, så bra. <laughs> och så beställde jag lite grejer ifrån. vad är det hämtiden heter? Arminius, eller hur? Mm. Arminius.se. Ja. Ja. ja, lite flygblad och klyftemärken och sånt. Där, ja. uh, varmt välkommen, ja, jag säga. så um, hoppas jag att vi ses där på höstkonferensen ja och sen ringde han för att fråga Jonas och mm. du bor i Skottland va ja bor i Skottland jag bor på på Orkneyöarna som som då ligger uh, vad blir det nord uh, nordöst om avskottskan uh, fastlandet kan man säga eller nord nordöst uh, inte så långt ifrån fastlandet men ändå så och Orkney varit lite um, lite speciellt för att um, vattnet emellan mellan Orkney och uh, och fastlandet är ganska uh, ganska vilt uh, och sådär. Uh, ja för att göra en lång historia kort. Orkney var, alltså fram till uh, sen-medeltiden en del av uh, uh, Norge faktiskt det, det norska ja. riket. Och sen uh, under kalmarunionen unionen så var det en del av Ja. Och så alltså, Det var samma landets Stadsbildning som tillhörde Samma stadsbildning som, som Sverige Och det nordiska arvet är ganska påtagligt Fortfarande på Årkning på Sen varför jag hamnar här Det är en lång historia Det är inte så att jag har valt det för att det, det finns En liksom, stark nordisk anknytning Men det, det skadar inte Nej, exakt. Nej, jag hade bara en fråga om vad jag tyckte om Skottland. Därför är jag och de polare och såg inte att fara till Skottland. Ja, nej, men det är absolut ett, ett land som är värt att, att besöka. Ska, ska ni åka så tycker jag ni ska... Nu vet jag inte riktigt hur flygen går. Du, du bodde i Övik, va? Ja, när man åker ner till Stockholm och lär Ja, då åker du förmodligen om du ska åka med Ryanair som väl är det billigaste så... så äh, det också, va? Ja, precis. Så då, då går det flyg till, äh, till Edinburgh huvudsakligen. Av någon anledning. Det gick flyg till Prestwick en bit utanför Glasgow förut. Men, men äh, Edinburgh är en väldigt äh, skärm och trevlig stad. Äh, och sen så tar jag därifrån äh, upp till Högländerna. Kanske åker till Inverness och... Äh, och så, vägen mellan Edinburgh eller Glasgow och Inverness. Glasgow är också värt att se absolut mm. men, men ska ni planera så att ni är där en vecka eller två veckor se till att uh, uh, ta, ta några dagar på er i, uh, i Edinburgh för det, det är så oerhört Det uh, är både vackert och, och rikt på historia och uh, som sagt Glasgow är också absolut värt att se Um, är ni poppåsintresserade och har möjlighet att, och... Nej, just Ja det, det var egentligen. det ja. Glasgow Rangers Jag skulle inte säga så, det ni, De har hamnat i eller från någonting. Då <laughs> får ni vänta en Tre år tills, tills nästa Ulf Firm Ni går på Celtic Ja men det är inte Kasta bort pengar uh, det, jag, jag, jag skulle vilja kunna säga som uh, För att citera kungen I, uh, i uh, Braveheart Att uh, problemet med Skottland Är att det är fullt med skottar Uh. <laughs> Bara för att jo. avbryta detta prisande Till Skottland ja, ja. nej men alltså oh. Nej nej men det, det, det är lönt att göra Men, men eh, som sagt Edinburgh, Glasgow eh, Och sen så Ta en tur, se Några av de vackraste ställena i Högländerna Och, och, och är ni Whisky kan ni hitta några distillerier Och besöka och Sen slutar jag i Nes, Det är en fantastiskt vacker liten... Loch Ness då? Är det som man tar dit. Det är inte, man inte är liksom helt inne på att försöka hitta den där rödland. men <laughs> uh, uh, ja. Det är, det är inte så långt i Loch Ness i Om du hittar Loch Ness och djuret så måste du ringa till Radio Framåt och berätta. Det jag ringer ju varje vecka så jag kan ju berätta om allt jag hittar. Jag kan inte ha alldeles. <laughs> ja det är, bra ja nej, det är bra ja Men, men jag hoppas att ni åker till Skottland Jag har också varit där, jättefint Men vad skulle du rekommendera då? Jag vet att vi har pratat om det här förut Men du, helt snabbt om Simon inte Kommer vad skulle du säga? Alltså, jag har det ju väldigt trevligt i de irländska kvarteren i, I Glasgow Om man gillar att dricka sig en Guinness Och sjunga lite allsång till någon trevlig trubadur Så är det är det härligt Mm. Ja, då dricker jag inte, men det kan vara roligt ändå. Du mm. kan ta en cola eller en vatten, det, det funkar ja. ändå. Man är svenskar är lite sämre på all sång när de inte dricker, men det mm. gå ändå. Ja, det beror, det beror på vem man är. <laughs> jag är sämre. Ja, ja men det, jag tycker att du Simon, vi ska ta lite musik här. Um, så gör så. Kanske vi hörs nästa mm. vecka och så ses vi på um, höstkonferensen. Förmodligen gör vi det. Ja, vad kul. Får ha du bra, Simon. Simon. Hej. Hej. Hej då. Så, som jag sa, Magnus, så får du hålla dina tankar om Hadid lite där. Vi ska ta lite musik. Och det är jättekul att det är så många som ringer idag. Det gör att vi slipper tänka lika mycket. Och det är alltså 08-501-64777 för att ringa in. Nu ska vi, vår van och trogen, spela Carl Klang med Don't go casting your pearls before swine. Och sen är det en önskelåt från David i Tullinge som önskar eh, Drive i som eh, är gjord av lanser eller dilunikov hur beroende på vem du frågar. Så eh, vi är tillbaka om en liten stund. Det här är Radio Framåt. Hello?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 The L.A. Times and the Washington Post Were just a few of the most porkiest people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 Wir waren wie Brüder auf gewachsenem gleichen kleinen Ort Und als der große Krieg kam, riss er uns mit sich fort Als Freiwillige an der Ostfront schworen wir uns feierlich Uns nie zu trennen in Not und Gefahr Helmut, will Helmut, ich Dann kam der Tag, da starb Helmut Irgendwo im tiefen Russland Das Holzkreuz stand nur ein paar Tage Sein Grab ist heut unbekannt Er war so müde vom langen Marsch Durch die kalte Winternacht Unter einen Baum gesetzt und eingeschlafen Nie wieder aufgewacht Willem könnt ihr mich hören, nur für euch sing ich dieses Lied. Ich hoffe, ihr seid jetzt an einem Ort, wo es keine Tränen gibt und keinen Hunger und keinen Schmerz, keine Kälte, kein feindliches MG, dafür einen Platz am Tisch der Helden bei der großen Armee. Und dann traf es Willen. Ein Geschoss zerschmettert ihm das Bein. Noch heute höre ich ihn in der Nacht nach seiner Mutter schreien. Im Fieber erschien schien sie ihn, Strich zum letzten Mal durch sein Haar. Sie hat nie erfahren, wie furchtbar lang sein Sterben war.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 Ich hoffe, ihr könnt mich hören, wo immer ihr auch seid, wenn ich noch einen Wunsch frei hätte, dann wünschte ich mir, ich wäre damals mit euch gefallen, und es jetzt nicht so einsam hier. Helmut und Willem, könnt ihr mich hören, nur für euch sing ich dieses Lied.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 Välkomna tillbaka till Radio Framåt. Det är den 24 september. Det här är avsnitt 16. Ni som vill delta i diskussionen kan göra det på Twitter med hashtag Radio Framåt. Det går också bra på Facebook. Och det finns även en tråd på Flashback där man kan lämna kommentarer och frågor. Det går också att ringa in som tre stycken redan har gjort idag. 08 501 64 777. Nu Magnus, ska du få ta vid där du slutade för ett tag sedan om den lilla flickan Hadil och detta öde som har blossats upp i media de senaste dagarna. När en småbarnspappa i Dalarna blev ihjälslagen av två negrer så fick vi inte se rödgråtna barn hans barn i tidningen. När en tolvårig pojke i Göteborg blir rånad och slagen och förnedrad utav eh, invandrare, ungdomar, så får vi inte se hans eh, stulna trygghet i media. När en eh, kvinna blir eh, våldtagen, så pratar man tyst om det och så vidare och så vidare. Eh, offren syns väldigt sällan, men när vi lever i en tid då 180 000 analfabeter och kristskadade som ska till Sverige. När vi tar in människor från eh, menaländerna och så vidare som begår den här typen av övergrepp mot svenskarna så låter man en tvåårig tjej, en liten flicka, bli ansiktet för den galna invandringen. Det är vad media gör och det är det som är så särdeles vidrigt när dessa... Eh, jag, jag kommer inte på några starka ord som räcker för att beskriva oron i media. Men det är det som är det vidriga i hela den här situationen. Att man lyfter upp en tjej, en liten flicka på två år som ett slagträ. När svenskarna är trötta på övergreppen. När svenskarna är trötta på det som händer. Och det är nästan det som är det absolut vidrigaste i hela, i hela, hela sammanhanget. Att Hadila får så att säga, bära någon form av offermantel för det här. Det ja, man, nästan ser nästan, det man ser nästan framför här, sig... Hur, hur de på medietidningsredaktionerna där bara gnuggar händerna när de fick när den här storyn kom till dem. Eh, liksom hur de verkligen kunde, det här ska vi använda nu för att visa på Sveriges inhumana flyktingpolitik. Här är en liten flicka som på något sätt, något sätt fallit mellan stolarna och en liten söt tvåårig flicka. Ja, alltså de blir så upphetsade så vi skrätter om dem när de hittar sådana här saker att ta upp på medieredaktionerna. Man märker det i hur de uttrycker sig, man märker det i deras kampanjer Det är precis som utöja när vänster, vänster, även på högersidan Liberalerna, när de så att säga utnyttjade det som hände på utöja för sina egna syften. De skett fullkomligt i de där barnen som det kallas, de där ungdomarna som blev mördare. Och det är precis samma i det här fallet. De drivs bara av att få komma ut med sin linje och fortsätta med sin propaganda som det handlar om. Och som sagt, jag tycker det är mer intressant än sakfrågan. Vem, vem, vem är Hadile? Jag får er min uh, okunnighet här. Hadile är en tvåårig flicka som. Uh, jag är inte riktigt säker på hur hon faktiskt kom till Sverige, men hennes, hon, hon har då tidigare. Hon riskerar nu det uh, riskerade att utvisas till ett barnhem i Frankrike. Uh, hon är algerier från början. Uh, hennes eh, föräldrar vet man inte riktigt vart de, vart de finns någonstans. Och hon har i två års tid nu bott, på ett, eh, bott hos en familj i i norra i södra Sverige- eh, som då också har sagt att de vill adoptera henne. Eh, man har inte eftersökt föräldrarna som man ska och så vidare. Och eh, ja, Sen fattade man beslutet då att den här flickan ska tillbaka till, till landet- då där hon först hamnade, det vill säga Frankrike- eh, och det har då blivit en enorm storm inom, eh, inom svensk media de senaste dagarna. Där över 10 000 har skrivit på, eller vad det var, eh, att låt Hadile stanna i, i Sverige. Och det är en Men liten ris riskerar, ja, riskerar de tortyr på barnhemmet i Frankrike? Nej, alltså i, i franska barnhem eh, torterar inte barn. Okej. Okay. Franska barnhem har ganska hög standard. Mm, det hade jag alltså. nog trott också. Mm. Uh, Fransmän generellt sett är ganska snälla människor. Jo, och man kan ju tänka sig att om man nu inte. Nu har inte jag läst någonting om historien, men det låter bara så bisarrt. Uh, om man inte vet varifrån hon kommer eller hur hon har hamnat i Sverige. Ja, det, det vet inte jag. Det är det. Nej, nej, okej. Okay. Uh, det har uh, inte riktigt framgått. Nej. För då, då kan man ju fråga sig liksom, om, om det kanske är så att. Uh, om hennes föräldrar saknas att, att det, om hon kommer via Frankrike att det kan vara lättare att spåra dem eller omvänt, lättare för dem att få kontakt med henne Och då nu har skilsått på något sätt om hon faktiskt är i Frankrike ja, alltså för, två år sedan, för två år sedan så kontaktade svenska ambassaden mm. eh, utav en person som sa att det var Hadiles mor som mm. då ville ja, så komma i kontakt med den barn. barnen sen så upphörde den kontakten Tydligen. Det här är väldigt, så uppgifterna är väldigt fåtaliga. Men man har alltså inte på två år gjort något aktivt eftersökningsarbete efter Hadiles föräldrar. Mm. Alltså Hadiles föräldrar bor nu då, eller Hadile bor hos en socialdemokratisk politiker och fru i, i Sverige. Som okay. för övrigt tjänar bra med pengar på att ha henne där. Vilket man inte ska förglömma. att Det är mot 20-30 000 kronor i månaden då. Mm. Mm. Som också kan vara ett incitament för varför man, varför man då så... nu, nu för Jag förtar inte det faktum att de kanske har känslor eh, Och verkligen vill ha Hadile där och tycker om henne och Nej, så. nej, men att det, det finns är det ett det. Gersäft, gersäft ja. runt uh, att, att ta hand om... om uh... Flyktingbarn eller ta hand om, om problembarn, eller sådär. Överhuvudtaget hela den apparaten industri. med vård och sånt här. Det, det är en industri, absolut. En väldigt, väldigt snaskig sådan. Um, en väldigt korrupt sådan. Jag, jag kan berätta hur, vad som, hur, det, hur hon kom till Sverige. Hon föddes i Sverige. Hon föddes på ett sjukhus i Sverige och hennes mor, som har franskt medborgarskap, men i algerier försvann spårlöst efter förlossningen. Vid fyra månaders ålder så misshandlades hon svårt av sin styr, styrfar och fick hjärnskador och blev då omhändertagen av sociala myndigheter och placerade i den här fosterfamiljen. Så det är, alltså, det är en jättetragisk historia. Det, är inte, det ska man inte ta bort. På nej, nej det verkar inte. Uh, ja, men det verkar men vi... så, det verkar så fullständigt orimligt att, att uh, man, man då, när man släpper in precis vilka andra Eh, vuxna kriminella och, och jag menar Allsjöns avskum faktiskt i Sverige. Inte alla är inte såna men, men jag säger att man släpper in många eh, som, som skulle ha utvisats rakt av i eh, ett, ett eh, icke-sinnessjukt samhälle som vårt. Eh, att, att man då ska alltså utvisa en, en, en, en tvååring som, som har... Eh, om omhändertagits som, som bärbis efter att hon blivit misshandlad av, av sin styrfård. Det låter ju fullständigt barockt. Alltså, alltså mon ska ju ha hört av sig till Algeriska ambassaden i Sverige för att få hjälp att hitta sin dotter. Och det spekuleras i att hon då flydde från, eftersom att hon var rädd för den här mannen då. Mm. Att det var därför hon flydde. Och hon antas leva i Frankrike Mm. Eh, och då har Migrationsverket gjort bedömningen att eh, man säger så här: Vi bedömer att ansträngningen att återförena mor och dotter görs bäst i deras hemland som är Frankrike. Men det låter rimligt, um, eller? Precis, och det är det som folk då har rasat emot, att man skulle eh, utvisa låter så hårt. Men utlämna henne till Frankrike är kanske fel ord också. Det, är alla jobb, men men det... En, det här är ju helt absurt. Det är ju en, en misshandlad invandrarkvinna. Som, jag menar, normalt sett så, så står ju de moraliskt extremt högt i kurs hos uh... oh. jag menar man rätt eller misshandlad kvinnor överhuvudtaget och, och, så det, det, det är inte det men jag menar, en, en, här är en misshandlad kvinna som, som vill få möjlighet kanske att få kontakt med sin uh, lilla dotter um, ska det inte tas hänsyn till det? Jag fattar inte alltså det är, Så det är socialdemokratiska politiker i eh, södra Sverige som då har den här i sitt, sitt hem och får eh, faktiskt då få, få betalt för det innan de då adopterat barnet i fråga vägrar tillsammans då med, med svensk media att se till så att ett, en, en, en liten invandrarflicka och hennes mor kan återförenas i Precis. Frankrike det är vad det handlar om och det är detta som 10 000 dumma jävla svenskar sitter och skriver på för att de inte ens bekymras om att ta reda på vad det handlar om Nej, men för det är inte den bilden som publiceras i regimedia, utan då är det bara att här är de onda svenskarna som vill utvisa tvååringar. Mm. Det är så det har presenterats. Mm. Precis, Så det är det, det jag menar, det var det som jag sa det inledningsvis. Att det, det vidrigaste i allting det är hur man utnyttjar, för alltså, journalisterna är fullkomligt medvetna om fakta. Men man mm. utnyttjar detta på grund av att situationen i Sverige är så att många svenskar är trötta på vad som händer men då visar man upp Hadile- hon, den denna söta lilla tvååriga flicka Blir sinnebilden för de förtryckta Invandrarna mm. i Sverige Och det är detta som är så fruktansvärt sjukt eh, Det är hemskt mm. Mm. Ja, ja, Och ska inte en det... liten tjej få vara med sin mamma ja. På, på ja, vi vilket sätt de här sossarna företräde mm. Det är inte 60-talet Sverige Det är inte sossehegemoni längre de det senaste till... här som, som var väl är att äh, fosterföräldrarna mm. säger att de oroar sig för att det finns ett dödshot mot flickans äh, mamma, mm. alltså hennes biologiska mamma. Och därför är de oroliga Därför tycker de inte att hon ska utlämnas till Frankrike Därför ska de få behålla detta barn som är deras lilla trofé Som de ska visa upp när de ut och går Hur duktiga världsförbättrar de är Nej men alltså grejen är Det kanske inte är så, de kanske verkligen bryr sig om flickan. Det, det kanske är så jag så tror typ. inte det längre Men det vet vi inte va ja, jag, jag men, men, och, och, och visst det kan också vara så Att det finns en hot mot, mot flickans mamma Men faktum är att Skulle det vara ett skäl då till att inte Låta mor och barn återförenas, att nej, tyvärr det, det, det finns de som tycker så jävla illa om dig så att vi, vi kan, eftersom du har brutit mot, mot eh, muslimsk archerisk eh, hederskodex eller för hur kvinnor ska bete sig, så att det är nog bäst att att, eh, att din dotter får bo kvar hos den här familjen i Sverige för att det, ja det är, ty, det är typiskt gammal såsse so Sos tankar. Det här ja. att de vet bäst. De har rätt att avgöra vilken, som ska, vilken mor som ska få vara med det här barnet. De bor i ett fint radhus någonstans och de kan ge det här ett bättre liv. Det här är vår lilla. Det här är vår och mamma ska inte komma här och förstöra det vi vill ha. Ja, det låter jätteknepigt Framförallt att det ska kunna piskas upp någon sorts jävla folkstorm då i Sverige. Alltså, det är intressant som en Ja. Det är ju att, att, att pappan i, i den här familjen då, som har Hadile, han är ju socialdemokratisk kommunalråd på den. och det har man överhuvudtaget inte nämnt i de här artiklarna. Utan man har bara visat upp den här fostermamman och lilla Hadile. Då då. Men, men att, att, att det finns kopplingar inom politiken och att han de, de facto är så att säga ja det, det har man inte ens brytts om att, att ta upp eller nämnt hans roll i det här alls. Och det har det ju fått för... vissa att spekulera kring huruvida det är att, att det finns liksom andra saker där bakom Att man försöker hjälpa varandra lite grann nu Så att de ska få kvar lilla hadila här mm. Mm. Jag ja, tycker det, det är osmakligt hela, hela... Helt, liksom, Orimlig spekulation Men, men alltså jag, jag, jag håller med dig Magnus De är så ofattbart dumma Alla dessa tusentals människor som skriver under På, på någon sorts upprop eh, utan, att, utan att ha liksom Överhuvudtaget Problematiserat eh, eller förstått att det är en problematisk situation. Liksom. Ja. Ja, Och här då så, så då nu som det ser ut då, Hadile två år gammal eh, kanske aldrig mer får se sin mor på grund av det här. Mm. Man, man undanhåller den familjerätten att förenas. Mm. Mm. Nej, men det... det är ju väldigt viktigt annars med återföreningen av familjen i det i Sverige. Mm. Mm. Det kanske är okej okay om de återförenas i Sverige hade Hadila och hennes mamma, men inte i Frankrike. Det är så det är. Ja, något i den stilen skulle jag, jag Radio Framåt lämnade som förslag nu. Då, att, att de får göra så istället. De kan återförenas i Sverige och sen åka till Algeriet. Nej, nej, ni får inte säga så. För att då kommer, då kommer alla våra fiender uh, på den ortodox nationella kanterna säga att nu har Radio Framåt sagt att vi föreslår eller Radio Framåt föreslår att vi ska ta hit ytterligare Algerier blir en mamma Jo jo, men det är ju på vändande biljett. Jo. <laughs> Nej, det är tråkigt för Hadile. Mm. Och, här Lyckligtvis Ja, det är ju så liten så hon kan inte begripa ett dugg av det. Nej. Det har varit i en vart 8 9. Som de svenska killarna i Göteborg som blir rånade av stora invandraregäng men som ingen någonsin bryr sig om. Allra minst svensk media och de här avskummen till politiker. Mm. Ja. När vi ändå är inne på medias paradgren nämligen lögner så har det ju avslöjats så här i, i dagarna vad jag förstått då om angående Forserum som vi talade om tidigare. Denna hemska ort där de rasistiska svenskarna har gett sig på somalierna enligt media. Något som gång på gång har motbevisats och eh, nu senast så gällde det den så kallade mjölkattacken. I media trömmade man <laughs> nämligen ut att, eh, att svenskar skulle ha stoppat en somalisk kvinna och tvingat henne att hälla mjölk över sig för att hon skulle citat bli vit. Det här är ju alltså en komplett lögn. Och det har nu avslöjats. Man har gått till botten med det här och det är tidningen Nationell idag som först kommer det avslöjandet. Det hela bottnar i något skämt i en skolmatsal. Det är den grund man har kunnat, man har kunnat finna till det. Och det jag funderar på nu, och vi har rört vid det tidigare, men vi har ju talat om fler saker idag. Bland annat det här mediedrevet mot nordiska ungdom. Lögnerna där. Vi pratar om Hadile och vi pratar om de här Lögnerna i Forssrum som jag rörde rört vid tidigare. Hur desperata är de? Alltså hur, det är som att de verkligen, de kör på allt de kan nu. Vi talade också tidigare om eh, att man ska dubblera invandringen nästa år. Alltså det är verkligen som att det är all in som gäller nu. Och, verkligen bara, det är toklögner på toklögner och tokiga beslut på tokiga beslut. Vad, vad, vad tänker ni kring det här? Ja, jag att tror det... att det är två olika olika saker faktiskt det där. Det, alltså att, att det finns en, en sorts um, press på att driva igenom uh, uh, där med liksom den etniska uh, fragmentariseringen av, av, uh, av hela västvärlden. Det, det tycker jag är ganska klart. och Det, att det här kommer uppifrån. Det är, inte, det är inte så att det här är någonting som, som uh, Fredrik Reinfeldt har sett och på utan han, han, han tar ju uh, tar ju order någonstans ifrån förmodligen typ från, från typ Bilderberggruppen och motsvarande kretsar som han ju eh, frekventerar eh, och det har han gemensamt med alla i, i, i liknande position eh, som han eller motsvarande position i, i, i, i hela Västvärlden så att, eh, det är en sak Sen vad jag frågar mig med, med såna här eh, fullständigt liksom stupida, imbecilla saker som att eh, då rasisterna i forskrum försökte få en nögen kvinna att hälla mjölk över sig för att hon skulle bli vit. Ja, men det är så jävla dumt alltså man vet inte om man ska. Om man kunde garva ihjäl sig om det inte vore så liksom, allvarligt att används på det här sättet i, uh, i, i regimens propaganda. Men vad jag frågar mig där är, är hur, hur dumma har, har de som verkar in, inom regimmedia eh, blivit? De, de, man skulle ju rådna för att eh, liksom skriva under en sån här eh, nyhetsartikel. Liksom. För, för jag frågar är om, det inte, om det inte har blivit som det blir i alla små till sist. En intellektuell innehav och en verklighetsfrånvändning där de, där de faktiskt inte de har tappat kontakten med, med hur det ser ut. Och så väljer man sig så gott man kan. Det är som vi, vi pratade förra veckan om att den här eh, accelererade massinvandringen paras med eh, repressivare lagar hela tiden. Mm. Och här ser vi samma sak att den här accelererade galenskapen inom media paras med att fler och fler stänger ner sina kommentarsfunktioner. Mm. Jo, visst. Nej, men de, de, de, är så, de är så jäkla undermåliga intellektuellt idag. Media. Så att... Uh... Ja, det, det är väl min tanke kring det, att det är, liksom, det, det är två olika, olika processer. Det, den ena är, är väl genomtänkt och det, det, där finns en plan bakom. Det handlar om, om just den, den ökade kontrollen, ökade repressionen. Att man trissar upp tempot med, med, med liksom massinvandringen till Europa. Nationsförstörelsen, vilket det faktiskt är vare sig mer eller mindre det är en sak eh, det andra är att, att eh, då media alltså regimens eh, propagandakanaler eh, blir så jävla eller eh, blir så dumma blir så, blir så fullständigt eh, både verklighetsfrånvända och, och eh, ja, så jävla blåsta helt enkelt så att eh, det är en, en, en form av intellektuell dekadans som jag inte tror är helt, helt planerad. Det är naturligtvis en följd av att man har monterat ner utbildningen och, och den intellektuella nivån i skolan och, och, så där, och i samhället i stort under ett halvsekel. Men, men jag tror inte att man har tänkt så hemskt mycket kring att just Regimedia ska bli allra dummast liksom, I samhället men, men där är vi ju snart idag Om inte redan ja. ja det är intressant att du nämner det här nu Magnus Med nedstängande av kommentarsfälten För det har ju varit de senaste, senaste veckan bara här Så har vi ju sett det på, på fler ställen Och bland annat Sveriges Radio Har ju på Kulturnytt och Studio 1 Har helt stängt ner sina kommentarer Newsmail har gjort det. Newsmail som, som när de kom ville vara, påstod sig vara någon form av att ta för den fria debatten och där alla skulle kunna publicera sig och så vidare. och Det var viktigt med de här diskussionerna och så vidare. Men idag har man helt stängt ner funktionen då för att kommentera. Och vi ser det på flera och fler ställen när Aftonbladet gick över till att det skulle vara krav på Facebook-konto för att kunna kommentera så man inte kunde vara anonym eller i alla fall jag är att anonym, då slutade folk vara anonyma och kommenterade ändå. Och fortsatte med invandringskritiska och regimkritiska kommentarer. Och då, nu nästa steg är bara att stänga ner alla, alla kommentarer. Och det, det är en ganska tydlig utveckling. Man, man ökar propagandan, lögnerna. Och sen ser man till att folk inte ska ha möjlighet att delta i diskussionen på ett sätt som för några år sedan... Var självklart på eh, tidningarnas internetupplagor. Mm. Mm. Ja, det, det, är, det, det är inte mycket att säga om, om det. Jag, jag, jag tyckte det roligaste är när är sådana som Sakine Madon, på, Sakine Madon på Newsmail och även eh, vad heter de, Barbie Bjurvall med flera <här> sådana här liberaler och språk, att de använder <här> Även i detta att vi stänger, vi stänger ner kommentarsfälten för yttrandefrihetens skull. Ja, eller hur? Och det är så, så absurt på något sätt. För att nej men kommentarsfälten kapas av eh, högerextremister. Nej, Sakine. Nej, Barbie. Det är vanliga svenskar som tycker till. Eh, det är inte kapat av nationalister eh, faktiskt. Mm. Ja, nej men det blir ett problem när, när den vanliga svensken får, får uttrycka sig för att den vanliga svensken tycker fel. Men det, det man inte förstår är att det som byggs nu, det, det är ju som en våg som, som är på väg att resa sig. Det känner man ju. Alltså det, det är så mycket medvind för invandringsmotståndet och för, för nationalismen. Och det spelar ingen roll hur många om de stänger av kommentarsfältet vad de än gör utan då, den här vågen kommer bara växa sig starkare och till slut så, så slår den ju till det är jag helt övertygad om Visst, här, en intressant sak som skedde i detta. det var ju det som av, sajten att gjorde De lanserade nu eh, som ett svar på det här nedstängning av kommentarer så lanserade man en tjänst eh, som man på något sätt utvecklat jag, jag kan inte det så bra men den går ut på att du <hör> installerar något tillägg på din webbläsare så kan du kommentera Via ditt Facebook konto till exempel så kan du kommentera artiklar på Aftonbladet och de andra sidor, trots att de själva inte vill det. Uh, och den kan tydligen, alltså, man måste ju ha tjänsten för att kunna läsa kommentarerna och så vidare men man försöker kringgå det här. Och det tyckte uh, Åsa Lindeborg på Aftonbladet var fruktansvärt för att om nu Aftonbladet har bestämt sig för att man ska stänga ner det här då är det väldigt fult. Det är väldigt fult av nationalisterna att, att erbjuda den här möjligheten för det kan ju folk då tro att det är Aftonbladet mm. Ja men alltså saken är att eftersom man behöver det här tillägget så är det alltså det ju precis som att man skulle diskutera nyheten på något forum eller i sin egen tidning eller på sin egen sajt alltså det är ett aktivt val som folk gör och installerar det här tillägget för att kunna läsa kommentarer kring och det gör ju att det inte får samma slagkraft det som vi har sett idag är att man går in och läser en artikel och sen så alla kunna läsa kommentarerna och de har ju majoriteten, inte alltid varit välformulerade och så vidare, men det är inte det det handlar om. Utan Nej. Det, det har ju varit, svenska, svenskarna är ju upprörda, svenskarna är förbannade. Mm. Helt enkelt. Och det är en sann san opinionsyttring alltså. Och det, och det här är ganska nytt. Jag, jag, Walter Lippmann skrev 1920 eller 20, ja, 20 tror jag det kom ut. Uh, en väldigt otäcklig liten sak som heter public... Uh, Public opinion Walter Lippman var eh, Amerikansk judisk eh, journalist Den, den kanske eh, Mest inflytelserika eh, Journalisten i USA Under, under förra halvan av eh, 1900-talet i alla fall eh, Han var Ursprunglig medlem i Council on Foreign Relations eh, han, eh, han, han tillhörde den yttersta makteliten Helt enkelt Uh, han skriver där helt synligt helt att uh, folk begriper ju naturligtvis ingenting av vad de läser i tidningarna. Där är det alltså skrivet 1920. Uh, och han tar en massa exempel. När, när genomsnittsamerikanen läser om... Uh, det här var så snart in på första världskriget så att han, han tar många exempel från, från krigsrapporteringen att, att, och raljerar lite grann. De flesta vet ju inte ens var Frankrike ligger och så där, och vad har en hemmafru för luddiga begrepp om vad hon läser i tidningen och så där bla bla, bla. Uh, Och sen så skriver han helt cyniskt att uh, uh, eller han kommer fram till att uh, uh, detta vi kallar för public opinion Alltså den allmänna opinionen Det är någonting som skapas uh, Av uh, oss i media Och public opinion Handlar om The manufacturing of Consent Alltså att vi Fabricerar uh, vad, Hur översätter man consent Till, till svenska uh, Samförstånd mm. Eller Det som alla är överens om det, det handlar om att det är någonting Som ska presenteras och ges till folk uh, En som var inne på precis samma linje Verkade efter precis samma principer Var, var uh, Eddie Bernays Som vi har pratat om förut Som, som var samtida också judisk uh, Systerson tror jag Till uh, Sigmund Freud Dessutom uh, Hallå? Ja, vi ja är kvar. Ja, bra. Uh, nej, det är han som, han som myntade begreppet uh, public relations, uh, PR till exempel. Uh, mm. Därför att uh, begreppet propaganda han har faktiskt skrivit en bok som heter propaganda och han menar att det är ett väldigt bra begrepp men, men av olika historiska andra skäl så, så, så har det fel konnotationer så att det, det låter bättre med public relations. Uh, en liten uh, utvikning där bara men, men inte helt det är därför vi var med dig Jonas För de här utvikningarna, Tror du det var utvikningarna. För... Okay. Ska vi göra utvik? Nej nu är det blev jättekonstigt <laughs> Det blir inga utvik jo, just det, Vi pratade förut om den här Radio Framåt-kalendern Jo jag ska jag ju få vika ut mig Vi har pratat om det Vi får se, vi får se om vi kan lösa det um... Ja, nej, men det är, det är tydligt här Vilken väg det går och där, det Här ska man ju då förstå um, Och det har vi tagit upp lite grann tidigare Att man ska inte tro att den, det internet vi känner idag, att det är helt självklart att det finns om 5-10 år. För om vi Nej. ser på utvecklingen och vi ser um, hur internet används av regimkritiska personer i, i, i hela världen så um, är det ganska självklart att regimen inte kommer vilja ha kvar internet i sin form. För att det är alldeles för, det är alldeles för skadligt för mm. deras syften. Och den här friheten har faktiskt inte funnits under... Uh ska vi säga, um, modern tid. Och folk har varit i alla fall i större delen av världen de senaste 150 åren fullständigt beroende av um, först press och sen ännu mer TV för att överhuvudtaget kunna orientera sig i, i um, omvärlden. Och sen har det blivit systematiskt desorienterade. Och det är vi alla produkter av. Och det måste vi inse. Det är liksom första, första vägen till någon sorts... Liksom, Mest, det, det mest basala uppvaknandet eh, måste vara och en förstå att vi faktiskt är produkter av eh, tidningar, tv. Eh, eh, det man har fått lära sig i skolan är ofta liksom kommunicerande kärl där, och det, det, det är inte nödvändigtvis så att eh, den verklighetsbild vi har fått oss till livs, de värderingar vi har fått oss till livs kommer från. Människor som vill oss väl Eller ens är sanningsenliga Om vi ser hur, hur samhället faller sönder så, så kan vi förstå att det kanske inte är fallet mm. Okej okay. um, Vi ska ta lite mer musik uh, Sen när vi kommer tillbaka Vi har egentligen en massa saker vi ska uh, prata om idag Vi kanske blir tvungna att dröva över lite på tiden Vi, uh, vi får se uh, Men uh, innan dess Så ska vi lyssna Först på Mörburligan, vi talade om åkerbilen förut här med Edsvikens guld den är en önskelåt från Victor och sen är det dags för Screwdriver och Old Albion även det är en önskelåt och som jag nämnde tidigare, idag är det 19 år sedan, Ian Stewart eh, Screwdrivers frontman eh, lämnade oss efter en bilolycka Vi är tillbaka om en liten stund det här är Radio Framöj Kärlek Något Som vi alla förnimmer I tankar I handlingar Och ord Men tanken Vi tänker Är blott fåfäng Och flyktig Och handlingar Stannar vid ord Men det We're no. gonna För sturen, min nordiska stam. Gode, min togbarn Och min flaska är ur dröken, Till skrymtarnas avund och skam Men det är trövning i marken Lägg för att Taking our freedom away Will we stand and watch them Taking our freedom away Our warriors are slandered And thrown into their jails And kept them all their loved ones In dungeons deep and stale We say that self-defense is no offense until the law starts with their lies. They'll send you down for protecting your own already guilty in the lying eyes. Will we stand and watch them taking our freedom away? Will we stand and watch them taking our freedom Till Radio Framåt Det är idag den 24 september 2012 Och det här är avsnitt 16 um, Vi har gått igenom en hel del uh, ur nyhetsflödet um, Vi tänkte nu ta upp ett, uh, ett läsarbrev Vi har fått ett mail Och vi får, vi får en hel del mail Och det är jättekul Vi läser alla mail, Alla tre läser mejlen ibland är vi dåliga på att svara för vi tänker ofta att vi ska ta upp dem i programmet sen blir det tidsbrist och så vidare men fortsätt gärna mejla det hjälper oss jättemycket att få uppslag och vad vi kan prata om och här har vi fått ett mejl från en som heter Per Ola, och han undrar lite om en fråga som Jonas tidigare har rört vid, både i skrift och även här i radion och frågan är ställd hur ställer ni er till att utbilda sig vidare efter gymnasiet. Eh, vad är er uppmaning till yngre? Och då skriver han här att jag vill minnas att eh, Dier skrev en blogg för några år sedan där han uppmanade ungdomar att hålla sig ifrån universiteten och satsa på enklare hantverksyrken eh, för att universiteten är infiltrerade av Frankfurtskolan Frankfurtsskolan. Eh, samtidigt vill jag minnas att Söderman i ett svar till Sanna Hill uppmanade ungdomar att skaffa sig just utbildning. Intressant i detta är också att Dier är universitetsutbildad och Söderman eh, autodidakt. Eller hur? Eller har jag snurrat till det helt? Har han snurrat till det helt? Eller stämmer det? Det har passat till Jonas direkt då för han börjar. Um, ja, alltså... Nej, men det stämmer väl i och för sig att, att jag har uh, x antal års universitetsstudier och bakom mig um, absolut um, nej, vad jag menade med det där som som, uh, som jag har tagit upp i flera tillfällen och vad jag fortfarande står för definitivt är att uh, situationen idag där jag vet inte, jag har inte aktuella siffror på det men, men en väldigt, väldigt stor del av befolkningen går in på universitet där utbildningen är Ofta ganska undermålig, eh, framförallt inom eh, humaniora och eh, samhällsvetenskapliga ämnen. Eh, det är samtidigt de ämnen som, som, som är lite roliga och trevliga och, och förhållandevis lätta att läsa med, med, med några undantag som kanske filosofi kan fortfarande vara ganska krävande. Och så där. Men vi, vi har en situation där, där man lockar stora, stora grupper av befolkningen att gå in och läsa historia, och idéhistorier och statskunskap och jag vet inte vad. Um, till väldigt stor del så, så, så går de kurserna idag ut på, på ren indoktrinering. Uh, och I alla fall besläktad med, med uh, Frankfurtskolan som, som, uh, som nämns uh, där. Jag uh, det är en väldigt liksom, politiserad äh, typ av utbildning. Äh, det är väldigt ideologiskt äh, äh, bland blandas. Alltså, det är alltså, politiskt korrekt indoktrinering äh, kort och gott till stora delar. Äh, sen är det helt bortkastat. Jag vet inte. Äh, kanske inte kanske inte fullständigt. Någonting kan man, kan man lära sig i äh, seminariesituationer och sådär. Men är det värt att äh, knyta upp sitt liv och att ta väldigt dyra studielån för att få um, den lilla lilla erfarenhet som, som man kan få möjligtvis. Om, om man har förmåga till i vilket de flesta inte har heller. utan De flesta kommer att gå därifrån och tro att det de har fått lära sig uh, av sina föreläsare och uh, av kurskamrater. och sådär Det är sant. Det är så, så det ligger till och det är så man ska tänka. Um, så är det värt det. Uh, till det höga priset, nej absolut inte uh, så att, men sen, sen skrev jag redan från början när jag tog det här ämnet att är det så att man känner att man vill bli jurist eller läkare eller biolog eller uh, någon annan mer specialiserad utbildning uh, eller för den delen de som är exceptionellt begåvade på språk eller sådär och känner att, de, att, att att det här är liksom det man ska göra, så absolut alla bonörer det är jättebra så um, hårt men, men att bara liksom glida in på universitet som en sorts fortsättning på gymnasiet och, och plugga lite kurser uh, sådär och festa några år och uh, ta en filkand i uh, uh, genusteori och, och sociologi liksom. det, det är uh, något tillspetsat. Men en om man tar det i etnologi och, och Uh, litteraturvetenskap det, det är alltså inte, det är inte värt det, det finns inga jobb uh, normalt sett i slutet av tunneln finns det så, så kräver de i så fall att man politiskt och intellektuellt prostituerar sig som regel så är det mm. ja, hmm? kan det inte finnas uh, en fördel då med att ha en, en sån om det så är en filkand i, i bagaget när man sen ska presentera sina nationalistiska idéer jag kan ibland känna att uh, jag vet inte om man så kallar det akademiskt mindervärdiskomplex eller liknande, att jag inte har någon utbildning och det, det händer ju ofta att folk använder det emot den. Att man inte har det på papper kan jag ingenting, så att säga. Nej, och det kan man liksom inte göra någonting, någonting åt, att, att det där att det där lever kvar lite grann. Men, men i, i, i verkligheten så kan ju du mycket mer än de flesta som, som har en filkand i humaniorer och samhällsvetenskapliga lika som Magnus. Jag, jag kan också lägga till det. Jag, det vore fel att, fel av att sitta och säga att liksom de alla de år som jag läste var fullständigt bortkastade och, och sådär. Det, det, um, riktigt så är det givetvis inte. Men, men just det där med att vara universitetsutbildad uh, respektive autodidakt de kunskaper jag har De har jag till väldigt stor del tillägnat mig själv Sen återigen Självklart så Har så, så jag fått hjälp på vägen eh, Kanske av att ha pluggat själv Eller har pluggat på universitet Och, um, och så Så att jag, jag, jag Underkänner inte det i all betydelse men, men för de som idag Ska, ska, ska välja ska, ska välja ett praktiskt yrke och utbilda mig eller bilda mig ska jag säga, vid sidan av eller ska jag gå in och läsa 3-4 år blaha blaha bla, ämnen, vilket tyvärr i det historia litteraturvetenskap och sociologi och så är väldigt hög grad av blivit och det finns ingen akademisk frihet och det finns ingen akademisk anständighet innan, inom universitetsvärlden längre det, det fanns inte för 20 år sedan det är ändå sämre Gör... Eh, så är svaret bara rakt av nej, gör inte det, satsa på något mer praktiskt eh, så att ni har en, en möjlighet till utkomst en möjlighet att eh, liksom röra på er eh, hitta jobb lite varstans som, som inte är fullständigt beroende av systemet eh, förlåt Magnus nej. alltså först och främst Dan så, så stämmer det inte för att du har en titel eller du kan få en titel om du hör av dig till mig jag kan utfärda en titel nämligen och det är mitt projekt eh, som jag driver på på fritiden. Eh, jag är själv autodidakt doktor. Eh, ADR kallar vi oss för. Eh, så det är om man är självlärd och därmed så ger det en doktorstitel att du är självlärd Men det är det ena. Så bara jag du, får en hatt Ja, går. men det kan vi också vara en rolig hatt jag har mycket roligare hatt än de vanliga doktorerna. Nej, det jag skulle vilja säga, jag håller ju med Jonas helt väsentligt jag hoppade själv av skolan i åttan. Eller hoppade av. Det kanske inte var så där frivilligt. Eller det var väl kanske att båda, båda parter tyckte det var en bra idé. Sen det lilla jag gjort efteråt i, i form av studier. Det är väl att försöka läsa in grundskolan. Eller försöka tröttna det på det också. Sen att läsa lite annat sånt där. Men det var liksom ingenting av det. Utan jag har gjort annat istället. Och tycker väl att jag kan hävda mig ganska bra i alla fall. Det jag tänker är... Att jag håller med Jonas i det att man, om du inte har någon speciell begåvning så sett, eller ska plugga till läkare eller jurist så kan du lika gärna eh, vänta med det. Det vill säga gå ut i arbetslivet, eh, skaffa dig jobb och erfarenheter. Sen när du har också tänkt din egen roll i, i rörelsen så kan du komplettera utifrån det. Det, jag själv mm. det är klart skulle... det där Magnus, det, det är bra. Mm. För det jag själv skulle vilja ha det är, och det har jag sagt tidigare jag märker en skillnad mellan till exempel mig och Jonas i hur vi pratar och hur vi skriver för att Jonas har tillägnat sig vissa tekniker och vissa eh, ett ordförråd som kommer utav, jag är alldeles säker på, dels naturligtvis eget läsande men också de studier och det, det, den miljö då vi har befunnit i som, som ger en mycket, som jag upplever i alla fall mer koncis och en klarhet på något sätt. Eh, och till exempel hade jag kunnat välja eh, tidigare så hade jag kunnat studera vissa ämnen när jag har bestämt mig för att nej, men jag, jag tycker om att skriva, jag tycker om att uttrycka mig. Nu går jag in och läser de här ämnena samtidigt som jag har ett arbete och sen lägger jag all energi på att eh, arbeta inom rörelsen utifrån det. Så att det är lite så jag tänker att man kanske ska förhålla sig. Nej, men det, det är jättebra att säga, säger Magnus, jag, jag har faktiskt inte tänkt så långt själv för att jag menar... Man har inte så jävla mycket för att tänka tillbaka på, på, på sin egna val och, och, och, och eh, sitta och ångra sig och, och, liksom sitta och gråta över och spilldmjölk. Men, men, men faktum är att eh, när du nu tar upp det så hade jag fått göra om i mitt liv. så Jag hade nog faktiskt siktat på att skaffa mig någon typ av praktisk kompetens... Eh, eller alltså lärt mig ett, ett, ett hantverk grundligt. först, direkt efter gymnasiet i alla fall. Och det kan, jag menar, det, jag är inser till fullo att man blir inte riktigt kvalificerad snickare eller rörmokare eller vad som helst bara efter två två års, kanske tre års läxa. Men, men likväl, då hade man inte varit läskgammal. Och sen med några års yrkeserfarenhet ovanpå det så hade man i 25-årsåldern kunnat börja läsa mm. något annat om man hade känt för det. Men sen kunnat gå tillbaka och hitta jobb var som helst i världen egentligen. Mm. Om man, man upprätthöll det lite grann. Jag, jag, jag är själv äh, akademikerbarn. Liksom pappa var professor och... Äh, för mig också, dels säkert av liksom familjskäl, men också av, av vad ska jag säga, egen um, intellektuell läggning. Så det var självklart för mig att, att det var antingen det eller att uh, skriva professionellt som, som, uh, som jag skulle göra. Och gärna en kombination då. Uh, men jag förstod inte då, och mina föräldrar förstod inte heller, att om man... Om man, om man har min personlighetstyp och hamnar uh, kanske på tvärs mot, mot uh, den rådande politiska korrektheten då, då kan man verkligen sitta med arslet i hacklådan plötsligt och, när man är 30 och, och är, inte kan något annat än, än uh, just de här ja just skriva och, och sånt man, man har liksom in annan, inget annat att, uh, uh, att falla tillbaka på Nej. Uh, men sen ser jag också som att man kanske ska lugna ner sig efter, efter grundskol och så vidare. Och om man då är, nu förutsätter vi att man är en nationalist att man, att man då funderar sig, sätter sig och funderar över vad är min roll i partiet eller i rörelsen eller i det sammanhang jag tillhör. Och när man har kommit fram till den roll för att jag tycker man ska se mycket utifrån hur jag kan vara delaktig i, i rörelsens arbete. Och när man har kommit fram till vad man har för fallenhet och har då någon form av yrke i, i, i grunden som du kanske utövar då eller så, att du där känner att okej, okay, det här skulle jag kunna bidra med till rörelsen, nu skaffar jag mig den här utbildningen just för det uh, för då har du både jobbet och du, du utbildar dig för att vara delaktig i rörelsen mm. det är nog så jag tycker man ska tänka faktiskt men att just gå och läsa filosofi i tio år bara för att skriva någon avhandling om av någonting det, det känns Faktiskt helt meningslöst. Men Jonas, du nämnde tidigare att du kommer från en akademikerfamilj. Tror du att det kan på något sätt påverka din syn på det här? Alltså att du, för dig kanske det är mer självklart med en, att man har en akademisk utbildning. Jag som kommer från en kanske lite annorlunda familj där en akademisk utbildning är väldigt ovanligt. Ser kanske på det på ett annat sätt. Kan du förstå hur jag, hur jag menar då? Mm, ja, kanske men, men, men du får gärna vara lite klarare där för att jag skulle väl tro att jag nästan kan, kan se det klarare då. Kanske för att äh, men visst, jag har jag detta med, med äh, vad ska vi säga? Det som du själv nämnde. Äh, akademisk komplex. Mm. Men. Äh, samtidigt så. så, så, så jag säger ju inte det för att smickra vare sig dig eller Magnus när jag säger att ni, ni kan betydligt mer och uttrycker er betydligt bättre än de, de flesta jag har träffat på i uh, uh, akademiska miljöer. Så att det, det, det finns ingen som helst skäl till att känna det. Um, och, Nej, men jag, jag ser kanske inte en, en utbildning så mycket för kunskapen utan mer för uh, för, precision. Titeln, för, ja, för att kunna på något sätt att man får mer, mer tyngd bakom det man säger. Alltså att folk respekterar det man säger mer och Är man det så? Alltså jag vet att i början på 90-talet, alltså när, när universiteten inte avskrädes stationer för galen, galen Pannor. Jag menar då var en, en högre utbildning någonting och verkligen liksom var stolt över. Men det var också taxichaufför eller så vidare. Det var också högstatusyrken, den bemärkelsen att det var människor som kunde någonting. Polis mm. och så vidare. Idag har ju allt det där urholkats. Jag vet inte om... om Nej, det är sant att det med akademisk... så stor roll. Nej, alltså det är ju det som är grejen. Jag menar, vad... Uh. Alltså jag tänker ju mer i, i när man arbetar med politiken... Uh. Mm. Och där är ju någonting... Alltså jag har ju själv varit med om det Att media har pekat på att jag inte har någon utbildning ja, men media kommer uh, aldrig bli nöjd med dig alltså nej, nej, är Och det, det är inte mitt mål doktor... heller Men jag menar... Det jag menar är att... Uh, om, vi, om, <laughs> om vi... Om vi, um, om nationalister Kommer med någon form av um, högskolutbildning, Så... Um, uh, jag vet inte om, vi, om det... Om, uh, jag vet inte om, om, om... Om folk tar det vi säger... Alltså, jag vet inte seriösa, kan man... jag vet om jag tycker att, att, att de har bestått uh, Doktor Överläkare Thomas Jackson är så värst mycket trevligare Liksom Så mycket större respekt om jag ska vara helt ärlig Nej uh, Så att jag, jag tror att det här spelar Ganska ganska liten roll Sen kan jag också tillägga att uh, Och jag tror jag sagt det här förut Att uh, Innan uh, Innan jag började med salt så hade jag seriösa samtal med min professor i det historia då om att börja börja doktorera. Så det är inte. Och jag har aldrig sökt till det och inte blivit antagen eller något sånt. Så det är liksom inget rönnbärsprat det här från min sida. Alls. Sen insåg jag själv att efter att ha liksom. Uh, fulat ut mig inom citationstecken uh, så pass politiskt så, så skulle en akademisk karriär inte, uh, inte vara någonting för mig uh, eller skulle vara kört Och dessutom så kunde jag vara ganska tacksam för att jag inte var halvvägs uh, in i uh, uh, en doktorsavhandling eller så där, innan jag kom till den insikten. Eller tre fjärdedels väg in och hade blivit underkänd. Och jag måste nog faktiskt eh, fråga mig idag om, om, om de som om, om man inte håller på med, med väldigt, väldigt perifera eh, ämnen som nästan ingen bryr sig om. Eh, så, så gick det till i Sovjetunionen till exempel att de de som var begåvade i historia, de ägnade sig åt uh, uh, ja, medeltida stamstruktur i uh, Tartariet någonstans. Liksom. Det väldigt, uh, alltså ämnen som, som var totalt irrelevanta ur politisk ståndpunkt. Och, och där är vi idag uh, absolut och så länge. Uh, och vill man hålla på med sånt, jag menar okej, okay, men då, då kan man lika gärna bli, jag vet, vet inte, museiintendent eller något sånt där. Uh, men, men, men vill man hålla på med, med akademiska spörsmål utifrån ett lite mer, eller så, som, som man kan tycka är lite mer uh, samtidsrelevanta, uh, då, då går det inte det utan att uh, uh, prostituera sig politiskt idag. Det, det, är, det kan jag säga generellt är det så, så att jag, jag tycker nästan att, att idag ha disputerat att ha en doktor sitter inom någon av de här ämnena som, som jag radade upp det är, det är snudd på snarare suspekta alltså i min ögon en en hedersamt och imponerande ja Uh, Magnus, är det någonting du vill tillägga till den här? Alltså jag tror skriven. bara att inom, inom politiken där vi eh, i, i allt för befinner oss så är att vara en, en bra människa som kan, våga tala för sig som kan tala för sig, som är inom situationstänket folklig det är ett begrepp som vi kanske borde reda ut någon gång vad det egentligen är jag är inte riktigt säker Men alltså den... Det är inte med tyska folk, så att göra va. Nej, inte, jag tror inte det. Men det här alltså jordnära, det är det som, som vi kommer vinna vårt folks hjärtan och, och röster och, och vilja att göra något med. Inte huruvida vi är doktorer eller disputerade inom det ena med det tredje. Och som sagt, Dan, vi ska se till att du får ett diplom från min skola. Eh, autodidaktig doktor Eriksson. Han... Men han har, fick han inte en sån fo foliehatt eller vad heter det? Det I hans fall blir det nog att få Okej. Sen vill jag också bara understryka då, så att det inte råder några missförstånd. Vi har en ganska lång väg att gå att, att utveckla inom den nationella rörelsen en, en kvalificerad vad ska jag säga, intellektuell kultur. Så, så det är inte någonting som, som, som jag tar lätt på och, och andra sidan. Jag Förlåt Jonas, vill jag bara ta kvällens sista samtal? Ja, visst. Välkommen till Radio Framåt, du är live och vem är det vi talar med? Det är Pontus från Norrbotten. Hej Pontus från Norrbotten. <laughs> um, vad hade du Ja, alltså. Nu verkar min stämning vara lite bakom er men ni satt precis att pratade om skolan och universitetsutbildning. Mm. Ja, precis. Jo, och jag undrar här alltså, till största del så håller jag helt med där om att det är många som väljer utbildningar utan att riktigt veta vad de vill och det leder ingen riktigt vart. Men kan det inte samtidigt vara att man simmar lite grann emot strömmen här? Att eh, många ungdomar nu ja, de finns ju på universiteten och det är som nästa generation som fostras, så varför ska inte man rikta in den nationella kampen på universiteten? Men det är ju en helt annan sak. Det, det håller jag med om att man ska göra. Jag vet att Nordisk ungdom har startat en... Eller för, för ett par år sedan en um, studentorganisation. N något som jag har uh, faktiskt efterlyst en, en längre tid. Um, och Så det att, är absolut att... Um, Uh, sen, sen min enda poäng är att det här är oftast liksom överskattat. Um, och, och de flesta bör faktiskt inte gå in på universitet och bara ta och skuldsätta sig för att bli indoktrinerade, vilket det handlar om. Men, men sen finns det många som har alla anledningar att läsa på universitet, uh, och kanske till och med en del som, som verkligen, verkligen har spetsförmåga inom litteratur, filosofi, sociologi um, um, och sådär som, som, som kan ha anledning att göra det. Men, men detta har blivit ett massfenomen och det, det, det blir som en, en sorts uh, bara fortsättning på gymnasiet för, för jättemånga. Men det, fortsättning på gymnasiet det, det, det. Där, man, där man skuldsätter sig för, för uh, hundratusentals kronor och kommer aldrig loss för, från det. Så att det är det som var, så att säga, min poäng att, att det här är alldeles för, för, för stort. Då universiteten ska, ska faktiskt inte. Äh, det, det, det ska inte vara massinstitutioner. Äh, inte för att de flesta inte har det här att göra, utan för att de flesta faktiskt bara blir brända av det. Äh, Återigen, man skuldsätter sig, man får inget jobb i slutändan. Det är mycket, mycket bättre att välja något eh, mer praktiskt orienterat. Så, som, eh, är du med? Jo, jo absolut. Men där men jag måste men, jag bryta men... in och säga att de, de människor som vi om vi då... Och det är vi alla är överens om att det finns de som definitivt bör och ska eh, befinna sig på universiteten och liknande institutioner. De bör ju definitivt organisera sig. Och, och faktiskt vara aktiva på ett eller annat sätt Dels för att söka stöd hos varandra när man befinner sig i en, i en fientlig miljö Men också mm. för att kunna kanske arbeta eh, inom, inom den, den sfären och För att som nationalister behöver ju finnas precis överallt Så enkelt är det ju verkligen mm. Mm. Men, men det kommer att vara omöjligt för, för var och en som engagerar sig så i, Definitivt inom... inom Historiskt, filosofiska eller, eller samhällsvetenskapliga ämnen. För var och en som engagerar sig på, på eh, vad ska vi säga eh, grundnivå att, och som sen vill göra akademisk karriär, det, det kommer att vara kört. Det, det finns ytterst få. Jag tror inte någon skulle bli antagen eh, till eh, doktorandutbildning. Gång. Så, sånt är klimatet. Det, det kanske inte folk har klart för sig riktigt men, men, men så är det och så har det varit länge Nej man, man blir som pålurad en, en hel del idéer Tidigare under gymnasiet som, Man skulle kunna säga i, Vissa grenar är nästan Det är en bedrägeri för Många blir ju skuldsatta Och mm. de, de väljer som bara en väg för att De vet inte riktigt Nej men det är använder. bedrägeri Det är att, att lura in folk I Uh, en, en, en skuldfälla som väl kommer ur. Ja, det, det håller jag helt med om. Men, men just det här att jag tycker ändå att man, man borde fokusera mer på, på universitetet faktiskt när det kommer till den nationella kampen. Mm. Det, det är som sagt där framtiden mycket ligger. Alltså en del, många har ju redan sina avsikter där men det kanske vore oetiskt att sitta säga in på de yngre åldrarna i Ja, där kan man ju se att makten riktar väl sin, in, det är den, här, den i förskolan så är det ju genuspedagogik och mm. läroplaner ja, ja. som ska följas, och mångfaldsplaner och så vidare, det, men det är, det. det är lite svårare för oss kanske att uh, börja värva förskolebarn <lär> Det viktiga som jag ser är som att, det är som att vi, ska, vi ska inte acceptera en, en idé där vi, där vi pratar om antingen eller. Eh, faktiskt, för det har vi gjort hittills så alltså, rörelsen har varit eh, väldigt bortvänd från från eh, högre utbildning och så vidare det har varit en, en helt annan rörelse och sen så när vi alltså lösningen är inte att satsa satsa för mycket på universiteten och dra bort från andra områden utan det handlar ju snarare om att vi måste finnas överallt och att de jo. som befinner sig i de, de miljöerna eller är lämpliga, att de organisera upp det själva. Det är väl så jag skulle vilja se För det är ingen idé att låta människor som inte har intresse eller förmåga, men de ska ju inte tvingas in i universitet bara för att vi ska satsa där så att säga. Nej men alltså så, så är det. Jag, jag vet en, en kille som läste molekylärbiologi vars, vars kurskamrater då vände sig till uh, um, högre vederbörande och, och sa att den här personen är högerextremist och nazist så vi vill få bort honom uh, och det, alltså, till och med inom ett ämne som skulle vara uh, så pass uh, opolitiskt som, uh, som det så, så, så löper man den, den risken uh, så att uh, det, det, alltså, det stora problemet är ju idag att Ja, som jag säger som jag sa nyss att uh, ska, uh, ska folk inom universitetsvärlden organisera sig så, så uh, tar de en enormt stor risk. Men de kanske skulle kunna organisera sig på ett sätt som, det behöver ju inte, nu spekulera bara, men det behöver ju inte handla om att de organiserar sig uh, exoteriskt utan att de kan organisera sig som en... Uh, för, för, för tillfället eh, mer tyst organisering mm, Men då går ju hela, hela poängen lite förlorad med en studentorganisation för att eh, en student av det slaget ska ju ordna debatter, ordna offentliga föreläsningar och, eh, och sådär jo, jo, men det viktiga är ju nu om vi har tio personer som går på universiteten och de känner inte varandra, det är ju ett, det är ju ett mm. problem mm. Om vi har tio personer som nätverkar med varandra Eh, utan att ordna offentliga debatter men att de gör annat. Till den mm. början så kanske vi om tio år, om vi får en mer intellektuell eh, inriktning inom rörelsen så kanske vi har 300 personer, medlemmar som kan börja ordna mm. de här debatterna. Ja, nej, så, nej, det, att, att man, så att man börjar någonstans. Det är så absolut. lite. Mm. Nej, men det, det är inte alls dumt tänkt och det, det, det, det skulle vara viktigt i, i brist på att det går upp. Och... Att det går att vara, vara helt offentlig med, med sina åsikter och det går inte i, i å, åsiktsdiktaturens... Nej, alltså jag, jag håller helt med om ni säger om, om val i livet och så vidare. Men det enda jag egentligen tycker är att universiteten är så pass stor scen och många ska man säga, politiska strider har ju utspelat sig just på universiteten och mm. ja, genom historien. Och, och, och där håller vi helt bra, med dig. Kanske. Så, helt, helt och hållet alltså. Sen, ja. men den, den, den svåra frågan är då bara hur ska man, hur ska man göra detta du ser, vi glider redan eller direkt in på, på såna här former då så, som förutsätter hemlighet på något sätt eller att, att man erbjuder nätverk där folk kan vara med utan att det blir sent. Men det handlar ju också om att om man, tittar, om man läser till mina legionärer så som var ju alldeles en studentrörelse. Men det var en annan tid och andra människor. Den dagen vi har de människorna, de idealisterna, de, de alltså på alla sätt och vis oss överlägsna människorna. Då har vi också en annan möjlighet att kunna vara aktiva i, i inom inom... Akademik i världen och så vidare Men vi lever inte i, i början av 1900-talet Vi lever i början av 2000-talet Med hundra år av att vi lär oss tycka rätt Och inte eh, någon som helst kunskap Så att det, är, mm. det är det som är jättesvårt också och att vi lär oss att undertrycka alla ädla impulser Från ja. barnsben ja, ja. Um, Pontus från Norrbotten uh, Jag blev lite nyfiken um, Har du själv läst på universitet Eller är det någonting du funderar på att göra Eller hur? Jag kan ju säga att jag läser på universitet. Okej. Okay. Och hur, hur upplever du att miljön är där? Du är inte öppen med någon nationalistisk åsikter där, eller hur? Uh, nej, jag har varit förut i tiden, men uh, nu är det mest ja vad ska man säga, exoteriskt. Mm. Alltså, e exoteriskt arbete. Mm. <laughs> uh, men alltså miljön är faktiskt just mitt område så är den väldigt blandad i alla fall. Och jag har hittat väldigt många människor som faktiskt delar mina sympatier. Mm. Men där har vi ju ett, ett embryo till en, till en i alla fall någon form av, som jag då pratar om nätverksskapande äh, arbete. Om, om vi inte är redo för att så att säga ha studentföreningar och inbjudna äh, föreläsare idag, så får vi, då får vi vi eller du och dina kamrater, gör oss redo för detta. Det, det, det lägger jag lite på dina axlar. Du finns där, du har åsikterna. Då är det din plikt och ditt ansvar att börja arbeta för att vi om tio år ska ha välfungerande nationalistiska studentföreningar och liknande. Jo, men han, alltså, jag har ju inget hit i fråga? För... Precis. Och jag har nu gett uppdraget. Det är ju början. Uppdraget ja. är givet. <laughs> tack, tack. Ja. Ja, det är bra Pontus. Känner du att du har fått eh, lite svar på dina funderingar? Ja, jag har fått en intressant diskussion i alla fall. Mm. Absolut, jag måste tacka för ett uh, riktigt bra program. Ja, tack så mycket. Ja, tack ja, snälla. snälla. Tack, tack, för för att... Att... tack för att du ringde. Det är en bra frågeställning. Uh, det, där. Jag, jag... det här är någonting som, som vi får tillfälle att återkomma till igen och igen och igen. Va? Det, det... Jag tror vi kan summera det så att det. Uh, Återigen, tacksam för att du ringer för att jag vet att det råder en, en mängd missförstånd kring kanske framförallt vad jag har sagt där. Uh, det är inte så att jag inte tycker att folk ska utbilda sig till varje pris. Jag uh, föraktar inte universitetsutbildning som sådan. Jag tycker inte att universiteten nödvändigtvis är, är uh, förstörande institutioner. Men inom en mängd ämnen idag så är de det. Och uh, dessutom så, så det här fenomenet att, att liksom, man ska massutbilda människor på universiteten, det är inte heller bra. Um, och den är frågan då, för helt sant som du säger, det, där finns väldigt mycket folk idag, där finns tänkande intelligenta ungdomar uh, som man, man, så, så man måste nå och uh, engagera på något sätt. Hur, hur man ska göra det på bästa sätt jag vet inte, jag har själv inte haft någon, någon vidare värst koll det senaste året på hur svensk student alltså, har utvecklats, men, men där har ju faktiskt ändå en studentorganisation med intelligenta personer i ledningen som, som är i, vad kan det vara, 25-årsåldern de, de ledande idag och, och som finns etablerade på, på ett antal universitetsorter och är um, öppna för att bli det på fler. Så att det, det kan väl vara värt kanske att uh, kontakta dem. Ja. Okej okay, Pontus, um, tack för ditt samtal och vi hoppas du fortsätter lyssna på radio framåt och att vi uh, får höra det igen kanske. Absolut. Så får du en fortsatt trevlig kväll? Ja, lycka till. Tack att du ringde. Hej. Tack. Hej. Så, um, känner ni att vi kan avrunda Diskussionen om uh, utbildning Det är Jättekul att vi fick ett samtal på ämnet också Det är två gånger idag som man har ringt in direkt På ämnet vi snackar om Det är perfekt mm, med livesändning det, det, det är så här det ska vara Jag känner att vi har liksom kommit över en, en tröskel idag framåt Vi har börjat eh, få mm. lyssnare Som vill vara aktiva också Som, som mm. ringer in Jag tror att den här trenden kommer fortsätta Det känns som det Och Nu har vi ju sparat på en massa ämnen Så att vi har ju mycket som helst att prata om nästa vecka och det är ju perfekt också Mm Ja, Jättekul. Um, jag kan säga att idag har vi haft och har live-lyssnare från Sverige, alltså som sitter i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, USA, Belgien, Storbritannien och Frankrike. Mm. Um, så jättekul att ni är med oss och, och lyssnar live. Um, och till er som inte varit med och lyssnat live än, vi är tillbaka nästa måndag. 19.30 och, och vi har även på radioframåt.se Publicerat eh, vårt sändningsschema För hela oktober Det är nämligen så att vi, in, vi kommer sända En söndag och en tisdag um, Så det är inte alltid måndagar Så kolla på radioframåt.se Och var jättegärna med att lyssna live Och delta i diskussionen på, på det sätt ni vill det är, det är dagen som krånglar Med schemat, bara så, så ni vet Det är uh, faktiskt alla. bara mitt fel Jag ska gå igenom någon gång hur jag är hur Men det har med fotboll att göra båda gångerna Mm. <laughs> Vilket gör det oersäckligt i det här fallet men nog väl ja, det, bara... det finns de som säger att det bara att det är på liv och död, men det är så mycket mer än så. Nej, fotboll ja, men Hammarby liksom. <laughs> men andra gången är det faktiskt Sverige tyskland som på landskamp. Då måste jag heja på Slatan, Sverige. Ja, jag ska... svensk. Ja, oh, <laughs> Jag ska faktiskt hålla på Tyskland för där spelar jag Özil. Ja ah, ja, hur som helst. Vi, vi är som sagt tillbaka nästa vecka 19.30 Om du vill stödja programmet Ekonomiskt så går det jättebra Att donera på radioframåt.se Det går med banköverföring Paypal och kreditkort Och jag vill passa på Att rikta ett stort tack till Alla er som har donerat Och kanske lite speciell hälsning Till den person som nyligen satt in en, en större donation Du vet nog vem du är det betyder jättemycket. Det gör att vi kan fortsätta sända varje vecka och utveckla programmet och vi kommer bara bli bättre med tiden. Det är jag övertygad om. Um, ja, Radioframåt.se Där går du att ladda ner. Uh, är det någonting mer ni vill säga innan vi säger godnatt? Eller känner ni er nöjda? Nej, jag är nöjd. Jag, jag vill säga en sak. Mm. Tänk framåt. Det är fint. Vi avslutar där. Vi är tillbaka om en vecka. Vi kommer avsluta nu med eh, en sång eh, en, en boersång om kriget mot England eh, på tyska. Eh, Lid, Ein Kampf ist ein Brand. Eh, och efter det kommer det komma en av mina absoluta favoriter. Och det är ifrån eh, en gotländsk folkmusikal som heter Völund. Eh, och och låta andetag. Lyssna på den. Lyssna på texten. Det, kan, det är ett av de bästa som någonsin har skrivits. Som sagt, vi är tillbaka nästa måndag. Det här är Radio Forward. Hej då. Mm. und tannt und malen werden geschein da wieder der du mit der schottern am und Jesus förlät den den den i O Dröjer kvar i vindens fart Solens ljus I strandens grus Och i tysta natten En dag är du en av dem Som har levt förut I en svull